bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nesetázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dár, Byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, za slabost, těž pokoře mne učí, pokoře, pokoře pro radost, Okoře bez područí děkuji, za slze děkuji. Ty naučíme cito, kživím již, kživím již žalují a křičí, posouci to děkuje, děkuji. děkuji.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 Dnes si budu povídat s Robertem Vláškem a vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty jako vždy také, když pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnívysílač.sk nebo budete telefonovat na číslo 0483810101 což platí samozřejmě pro slovenské posluchače z České republiky pak můžete volat na číslo 00421 483810101 Robert Vlášek. Voják, celník, vyšetřovatel i finanční poradce. Dobrý večer, vážení Roberte Vlášku, vítám vás srdečně na našem váženém sloborném vysíláči a to pořadu na Prahu změn. Dobrý, dobrý večer, vámi jeť vákumými velkým potěšením. Pane Roberte, kdy jste Benešovi a dalších místech bral rozum, co jste chtěl v životě dokázat? Kdo vás inspiroval na vaší cestě? To vás, jak vás ovlivnili rodiče, přátelé a známí, a samozřejmě místa a prostředí, kterými jste v životě prošel? No já, vy jste řekl správně Benešov, já jsem se narodil v Benešově, vyrůstal jsem v Sedlčenek, což je kousek od Benešova. A mě v mém životě hodně ovlivnili prarodiče můj dědeček byl velmi, řekněme, vzdělaný muž, prvorepublikový důstojník, nebo důstojník armády první republiky, státní úředník, později přednosta, tehdy berního úřadu, jak se říkávalo, takže já jsem měl to štěstí, jsem za to velmi vděčen, že jsem mohl nasávat informace od něj, že on mě seznamoval s tou historií první republiky, s věcmi, jako no, byl firma Baťa, baťovská filozofie, s tím z historií roku 1938, s, obranou, s chystáním se na obranu Československa, Děra byl velký vlastně vlastenec, byl to člověk, který se zabýval velmi historii, historií, takže on mě se s tou historií husitství a vůbec tady historii českých zemí, českého království a podobně, takže našel mi cestu k Jiráskovi. Já jsem ještě dřív, než jsem šel do školy, tak jsem četl nebo poslouchal četbu Jiráska, takže to mě velmi zásadně ovlivnilo na můj životní cestě a vlastně mě to nějakým zásadním způsobem formovalo k tomu vlastenectví, k, k zájmu o historii možná taky trochu alternativní historii, protože uh, tehdy mi dělali vyprávěl věci, které se běžně vlastně nevyprávěly, neříkaly. Uh, ve škole jsme se neučili, takže i to mě dovedlo na cestu ty věci si jakoby hledat nějakým způsobem sám a snažit se dělat si sám nějaké závěry a vyhodávat informace a podobně. Takže to bylo to, bylo to dětství, to byl ten úplný základ, no a uh, potom později po absolvování základní školy mě cesta přivedla na vojenské gymnázium, takže tam se začala nějakým způsobem moje, řekněme, vojenská, vojenská cesta. Já jsem samozřejmě se na to díval trošku idealizovaně optikou armády První republiky, takže jsem byl trošku zklamán z té, řekněme, socialistické armády tehdy, ale přesto jsem vojenské gymnázium vystudoval, šel jsem studovat vojenskou vysokou školu v Litovské Mikuláši, takže na Slovensko, potom jsem sloužil nějakou dobu v armádě. No a z armády moje cesta... Z, z, jak si z té funkce vojáka z povolání vedla uh, k celní zprávě postupně a potom k policii České republiky, kde jsem fungoval jako vyšetřovatel na úřadu vyšetřování uh, v Praze. Takže to ve zkratce. Tohle to moje profesní působení v té státní zprávě. No a vlastně od policie jsem šel do soukromého sektoru, začal jsem podnikat. Uh, původně tedy, jak jste zmínil, ve finančním poradenství, ale postupně jsem... Vybudoval několik finančně poradenských firm, no a dneska já s kolegy jsme vlastně spustili projekt, který provozujeme už nějakých 6-7 let, firmu, která se zabývá tvorbou vlastně alternativního platebního systému postaveného na, na Zlatě. A dneska fungujeme v nějakých 21 zemích v rámci Evropy, takže je to takový globální projekt. Takže takhle ve zkratce něco málo o mě na úvod. Dobře, ale jako ty osobnosti ještě nějaké, kromě teda samozřejmě dědička, protože tady vidím, že on vás přivedl i k tomu organizovanému způsobu života, to znamená, že jste ctil Epolety a, a, jak říkáte, idealizoval jste si, jak si nebo promítl jste si tu dobu, kterou jste považoval za ideální do té současnosti, pak jste trošku, jak říkáte, byl zklamán. No a zároveň jako tam byl i ten Berňák, že takže ty finance, finanční obchodní vztahy, to vás vlastně inspirovalo u toho, toho dědečka. A byly tam potom. Na nějaké ty figury, o kterých vám třeba vyprávěl e, e, váš dědeček, e, které vás ovlivnily silně, Jan Hus, nebo já nevím. E, určitě. Říkáte, určitě. Jirásek, že jo, takže Jirásekova povídání, které se musí samozřejmě hodně korigovat, jo? mnoho ovlíně, ale nicméně prostě jako inspirativní určitě byl. Určitě, určitě. Mě, mě samozřejmě začala zajímat velmi ta historie, tak jak mi oni ten můj děda Velmi barvitě a trpělivě vyprávěl. Jako malý kluk jsem skutečně jako to nasával, ty informace všechny. Takže ta česká státnost, o těch českých knížat přes, přes panovníky jako Karel IV., Jan Lucemburský, Jiří Spodivrat a podobně, to byly osobnosti, které mě velmi zajímaly. A později jsem samozřejmě studoval jejich životopis a to, co oni vlastně tvořili, zažívali a chtěli tady vybudovat. Samozřejmě, vy jste zmínil Jana Husa určitě. Je velká, velká osobnost, která mě také velmi zaujala. Už tom dětství Jan Amos Komenský, velký učitel, kterého dodnes považuji za obrovskou osobnost v oblasti světového řekněme, vzdělávání, která vznikla vlastně v našich, v našich zemích tady, nebo má, tady se narodila a potom ovlivňovala, ovlivňovala vůbec celosvětově samozřejmě ten segment nebo tu oblast toho, toho vzdělávání. No a v neposlední řadě Tomáš a Jan, Antonín Baťa, to vlastně byly velké osobnosti, které mě zaujaly jak z hlediska právě toho vzdělávání, protože oni nejenom byli podnikatelé, ale byli tvůrci poměrně unikátního systému vzdělávání, se kterým vlastně i my dnes pracujeme a snažíme se ho znovu oživovat a vracet vlastně, vracet vlastně lidem. Takže my, my vlastně dneska, když to přeneslo do té dnešní doby, do, to, do té mé činnosti, do toho mého podnikání, tak my prakticky se snažíme v rámci vzdělávání a v rámci výchovy našich spolupracovníků právě spojovat ty principy, právě na Amose Komenského z hlediska vzdělávání a Tomáša a Jana Antonína Batě. Takže tyhle ty osobnosti určitě mě formovaly a pak celá řada samozřejmě dalších. Ale pokud bych měl nějaké vyzvihnout nejvíc, tak asi tyto tři Dobře, vy jste, vám bylo už 19 vlastně někdy v roce 89. Na tu předchozí minulost se neptám, protože tu jste nezažil osobně. Mě vždycky zajímá, prostě jak, se, jak se lidé profilovali v různých etapách jak se, aspoň toho posledního vývoje naší země. Jak jste vnímal ten převrat v roce 89 na počátku a potom, jak se, se četl vlastně to, co se dělo po tom roce 89, Později? No, asi, asi jako většina z nás. Samozřejmě jsem, jsem byl v nějaké iluzi nadšení, vlastně, když ty změny probíhaly. Mě bylo tehdy, jak správně říkáte, 19 let. V té době já jsem studoval vojenskou vysokou školu na technickou v Litovské Mikuláši. Takže my jsme samozřejmě nějaké informace, které se děli sledovaly, ale protože tam jsme byli informačně trošku utržení. Trošku tak jsme s kolegy se vypravili do Prahy takže že jsme v podstatě jak si si prodloužili takzvaný opuštání, že jsme tak trošku zběhli. A nějakou dobu jsme se bojovali v Praze nějakých 10 dnů mimo, mimo to volno, které jsme, které jsme měli a byli jsme na těch demonstracích tady a, a, a, a, a samozřejmě jsme všechno, všechno tady vnímali s otevřenými očemi a s úžasem, co se jako děje. Ale musím říct, že už velmi záhy vlastně už během těch demonstrací, já si vyloženě pamatuju na demonstraci na letenské pláně, tu velkou demonstraci, kde já jsem, kde já jsem byl s kolegy, a už tehdy se mi některé věci jako zdály takové zvláštní, které tam zaznívaly, ale člověk to potom postupně, postupně vytěsnil. To znamená, na počátku jsme byli v té euforii jako asi všichni, že se něco mění, že, že prostě um, tady začneme fungovat nějakým způsobem, nějakým způsobem jinak, ale samozřejmě ten vývoj potom postupně nějak <hým> se nenaplní úplně ta očekávání, které jsme, které jsme tehdy měli. Já si, já si pamatuju, že mh, samozřejmě ta očekávání byla, že tady bude demokracie, že tady budou svobodná média určitě, že a vlastně mh, začneme fungovat tak, jako navážeme na tu první republiku, že v podstatě ta země se zmodernizuje, že, že nějakým způsobem budeme, řekněme, souverénní země, nebudeme pod vlivem nějaké jiné mocnosti, že ve své podstatě doženeme ekonomicky, ekonomicky tu západní Evropu, ke které jsme samozřejmě zlíželi, možná naivně tehdy, ale tato očekávání postupně jsme vlastně viděli, že naplněná jako by nebyla, že tady vznikalo něco, co jsme nikdo, jo, jak si nečekali, že, že tady vznikne. Hmm. No, mě to třeba, jak jste vnímal českou transformaci, protože toho tehdy um, byly plné noviny, plné hlavy všech lidí, jako, že je třeba něco transformovat, ale teď je otázka, co se vlastně stalo při té české transformaci? No, tehdy jsem to vnímal úplně jinak, než to vnímám dnes, že tehdy jsem samozřejmě ty informace neměl, ani ty zkušenosti, a člověk byl relativně mladý, naivní bylo mi kolem 20 let tehdy, a takže jsme v nebo já jsem vždycky byl spíše pravicově naladěný, konzervativní, a myslel jsem si, že vlastně ta transformace, ta kuponová privatizace a všechny ty věci, které probíhaly, že jsou vlastně nevyhnutelné, že jsou jako správné. V podstatě jsem byl jejich zastáncem, obhajoval jsem je a nepochyboval jsem o nich hlavně. Ale později a dnes, když se dívám zpátky, tak vidím, že tady došlo k něčemu úplně jinému, než jsme si tehdy mysleli a než jsme očekávali, že došlo k tomu, že v podstatě z té české ekonomiky nebo československé ekonomiky, když bychom to vztáhli k té době a dnes tedy ekonomiky dvou samostatných zemí se staly nějaké exploatované vlastně ekonomiky takové ekonomické kolonie, že v podstatě došlo k tomu, že ty naše zdroje, to naše rodinné stříbro ovládly nad nadnárodní firmy, nadnárodní kapitál, který samozřejmě na tom výrazně vydělal a samozřejmě bohat na tom stále, protože vlastně ty ty zisky, ty, a to, co se tady vytvoří od té větší části, prostě někam jinam a nezůstává to v těch daných zemích. To znamená, dneska, když se na to dívám zpátky a znova to hodnotím, tak uh, samozřejmě ten proces vidím úplně jinak. Vidím to jako ekonomické ovládnutí, jako vznik prostě ekonomických protektorátů, ekonomických kolonií, které jsou ovládány nad národním kapitálem, kdy tady vzniká dojem, že je tady nějaký suverénní stát nebo suverénní státy, pokud mluvím o našich jakoby, zemích, ale budu mluvit hlavně o České republice. No ale zjišťujeme, že tomu tak skutečně není, že v tom globálním řízení v podstatě tady vzniká jenom jako iluze nějakého státu, který funguje jenom proto, aby dokázal zachovat ty ekonomické zájmy toho nadnárodního kapitálu a vlastně odtok vlastně těch zdrojů někam, někam jinam. Tak to vnímám dneska. Takže diametrálně jinak než tehdy. No, v podstatě, aby tady to úřednictvo jenom správně vlastně věci nasměrovali, ale mně, mně jde o to, abychom se zamyslet na tom, kde, kde byla ta příčina. On je vždycky problém, že když ten viník e, sám nakonec e, se snaží profitovat na tom, co zavinil, e, tak to nemůže dopadnout asi dobře. Ne. A to se přece stalo v tom e, po tom 89 jestliže privatizují lidé, kteří byli naprosto namočeni do těch průšlůk, kterým to rozšlo před listopadem 1989 a dokonce se ukazuje, že to je systém, že to byl systém, který byl takto připraven, no tak přece to je špatně, ne? No tak špatně je to určitě, ale samozřejmě, jak se správně jako ptáte a já, já teď, když nad tím vlastně přemýšlím a jako vracím se zpátky, tak tehdy my jsme si tohle vůbec vlastně neuvědomili. Ono za, začalo být zřejmé vlastně jako by postupně, ne? A já bych řekl, že to je výhoda těch, těch kruhů, které plánují prost, v podstatě na uh, jakoby dekády dopředu, myslím, myslím tady ty, ty kruhy ovládající tady dneska tu ekonomiku, a my jsme tohle, tohle vlastně, nebo alespoň já, jsem tohle, tohle nedohlédl. ale samozřejmě dneska vnímám ten, ten tu sametou v úvozovkách revoluci, krásně eufemisticky vlastně nazv, nazvaný uh, PR, PR projekt jako v podstatě předání moci uh, po dohodě, že jo? to znamená, že vlastně ti aktéři před, tím, před tou změnou, no, za tu výměnu, v podstatě byli zapojeni do té ekonomické transformace a v podstatě no, se jenom změnila ta jich role ale ta moc no, se změnila tu ekonomickou a dál, dál pokračovala a samozřejmě souhlasím s vámi, že, že ty plody sklízíme vlastně dodnes. dnes. No. Je, je to tak, jako vidíme to všude kolem. No, protože tenhle nějaká retorika nastoupila lidí z prognostického ústavu, kteří něco vykládali, aniž by měli cokoliv zažito, protože samozřejmě neměli vůbec žádným třeba tržním hospodářstvím nic společného, ale nejenom začali hlásat, že to je jediný způsob tržního hospodářství, abychom se potom probudili a zjistili, že žádné tržního hospodářství nenastalo. Je to tak a samozřejmě právě když dneska dělám nějakou analýzu nebo dívám se na to zpátky, nebo respektive analýzu a syntézu, protože to je mnohdy důležitější, než ta analýza, tak vlastně vidíme přesně to, co k čemu došlo. Teď zpětně, když to rozebereme, tak to vlastně vidíme. Vidíme, že ty nadnárodní, ten nadnárodní kapitál ovládl ty té ekonomiky, které pro něj byly zajímavé, tím vlastně získal, získal zdroje na to, co nepotřeboval a co mu tvořilo konkurenci, tak vlastně zlikvidoval, co se nehodilo do tohoto konceptu. Vidíme tady z řadu firm, prostě, které měly obrovskou historii, které vlastně zanikly, Mohli bychom jmenovat Poldyklad, ale třeba i, i, i slušovický, a o kombinátku příkladů, který právě vykazoval to, že je možný nějaký úplně jiný koncept, vlastně, který je velmi životaschopný, který předbíhá v určitých jakoby, segmentech vlastně to, tu světovou konkurenci, tak jsme viděli, že vlastně ten nadnáro, to nadnárodní řízení, ten nadnárodní kapitál to selektivně v podstatě takto vyřešil, abychom se stali zcela závislí. No o to, že spousta lidí samozřejmě tu vinu odmítá, ale někteří to tady zařizovali, ti, kteří tady byli premiéry a byli tady ministry financí a tak dále, prostě pracovali na tom, co se jaksi chtělo, aby se stalo. To znamená, že Východ se tady dohodl se Západem, že ti vlastníci nebo ti správci dosavadní zprávci majetku se stanou vlastníky a ti vlastníci potom přeprodají ten majetek dál za hubičku, placině a oni sami z toho budou velmi, a, velmi slušně profitovat. A tím pádem se zajistí právě ona sametovost. Ano, ano, přesně tak, přesně tak, to, přesně tak to vidím. A samozřejmě v, v kontextu toho, co vy říkáte, nebo o čem si povídáme, je potom velmi zajímavé, když někteří protagonisté dneska obhajují vlastně tu, tu, tu státnost a pozorňují na jakoby nešvary, které sem přichází z Evropské unie a podobně, ale vlastně oni byli u toho, když to celé vzniklo a oni vlastně toto to, to, to posvětili nebo toto jako to vlastně umožnili, že, že to takto proběhlo. Takže je, i v tomto kontextu se je potřeba na, na to dívat, na ty některé osobnosti, které dneska se vymezují proti tomu. No vlastně, dosud do, do vás realizovali, protože samozřejmě ta, ta, ta podmínka, že, to budou, že ti bývalí privilegovaní budou zase, ať už ze své potomky, nebo sami oni, budou zase těmi, kdo budou ovládat situaci, no, tak to přece jako museli naplnit, že? protože ta přece, ta idea pana Přežinského byla celkem jasná. Zaplatíme si vás z vašeho. Hm. Ano, ano. Já tím, že jsem se pohyboval vlastně, v, i když jako mlad v, v těch ozbrojených zborech tehdy, tak jsem měl spolužáky, kteří třeba procházeli pocházeli z určitých prominentních jako rodin, což já teda nebyl v tomto smyslu jako v době socialismu, tak později potom se ke mi dostaly různé informace od nich, jak oni vlastně věděli někteří dopředu, že té změně dojde minimálně od Reykjavíku, kde došlo k nějaké dohodě a vlastně určité kruhy se na to velmi intenzivně připravovali, a skutečně jako poprzoval, že to bylo domluvené vlastně předání, přesně jak se o tom povídáme, že byly vybráni lidé, kteří se na tom, na tom podíleli a umožnili transfer toho majetku no, za tu sametu jak jste řekl. Nemyslíte si, že pokud se nevyrovnáme s tím, co se stalo alespoň před těmi 15 lety, že se nemůžeme posunout dál, že je velmi důležité, abychom alespoň toto zreflektovali, abychom věděli, jak byly věci připraveny. To znamená, že se něco tady dělo od poloviny 80. let, pak v různých fázích byly, byly seznamováni ti správní lidé s tím, co se má stát. Konec konců archivy v tomto smyslu přetékaly informacemi, teď jsou stále více a stále více prosá aby důkazů bylo méně a méně a méně, nicméně my, co si hodně pamatujeme, prostě a tomu, musíme i těmi archivy prohlézet, tak o tom jíme dosti. Takže jde, jde o to, že... To je vlastně ten, ten, ten problém, který bude, teď řešíme, teď řešíme dopady toho, co se stalo, co se dělo od té poloviny 80. let, dejme tomu do minimálně konce 90. let, dlouhý proces, takže teď jako bychom to měli zreflektovat, abychom věděli, proč se to celé děje a s čím se máme vypořádávat, není to tak. No já to považuji za nevyhnutelné, že ne, nemůžeme řešit na, na nějaké následky, když nevyřešíme ty příčiny. Když se podíváme na ten počátek, to myslím, že platí úplně obecně. Z mého pohledu já se trošku dívám ještě dál, když s tím, co říkáte, naprosto souhlasím, ale já myslím si, že bychom se měli podívat minimálně na celou tu naši moderní historii je, od toho roku 1918 a trošku se v tom zorientovat, v tom celkovém vývoji a ty věci si popsat správně tak, jak skutečně jako probíhaly, podívat se na období protektorátu. Druhé světové války a všechno to, co následovalo potom, až do té inkriminované doby, protože po mém soudu ty, ty ta historie, ty dějiny jsou velmi jako ohýbány a, a pokud ten, ten, ten národ nebo pokud my neznáme dobře svou historii, tak se velmi špatně můžeme orientovat i dnes. Ale s tím, co jste řekl, popsat ty věci, pochopit to, zmapovat to, co proběhlo v tom roce 89, jaká byla předtím příprava, kdo se na tom podílel, jaký byl celý smysl toho. Je nevyhnutelné. podle mě bez toho nemůžeme, nemůžeme ty věci narovnat, napravit, když nebudeme chápat ty příčiny a ty, ty procesy tam to já to velmi rád slyším, protože se to nechce slyšet a dejte už pokoj s tou minulostí a řešme teď současnost. A to říkají většinou lidí, kteří samozřejmě mají máslo na hlavě. E, takže to znám dokonale. E, teď konec konců tětíši lidé se derou k moci neustále a jsou záměrně dosazováni. E, jsou záměrně dosazováni, protože právě mají to máslo na hlavě. Vys, náš prezidentský pár, který je vlastně úplně něco neuvěřitelného takového vůbec možného. Jako, to, to, to je to, co si to, to už je pod průměrem společnosti. No, to, je to, co jste zmínil, mně přijde úplně absurdní, jako, naprosto absurdní záležitost, ale tak vy vy v době, kdy já jsem byl vyšetřovatel listopolucení prezident, takže já myslím, že vy víte spoustu informací a máte spoustu zkušeností přesně, přesně s tímto jak dneska je ta minulost popisována, manipulována, ta historie celkově, ale já se právě na to dívám komplexně, dívám se na to vlastně z toho nadhledu a my když se podíváme, jak ta historie vůbec je je prostě vykládána, mohli bychom jít do historie druhé světové války, do historie, já nevím, ruské, bolševické revoluce a tak dále, zjišťujeme, že možná tady jsou nějaké globální, globální kruhy, které skutečně jako dlouhodobě prosazují nějaké svoje zájmy které se potom promítají a jako dotýkají se velmi té naší jakoby, historie, akorát, že samozřejmě tyhle ty procesy, tyhle děje nejsou popsány a ta historie je skutečně manipulativně vykládána jinak, než, než probíhala. Kdybychom znali, kdyby veřejnost věděla, jak ty věci se mají, co se odehrává na pozadí, možná by lidem spadly růžové brýle a dívali by se na ty věci úplně jinak. No. To, že máme na hradě dneska, koho máme, a tak dále. Jak vy zmiňujete, jak se nám tady recyklují, ti politici vracejí se ti stejní aktéři vlastně nebo jejich následovníci, tak to je jenom ta třešnička na tom celém. No. Je to, to, vlastně, to vlastně odpovídá tomu, o čem si povídáme. Na to všechno nezapomeňte, k tomu se určitě vrátíme, protože samozřejmě, když už bychom měli reflektovat v historii, tak musí být daleko dál. A to, co jste teď zmínil, jak si ty některé procesy nastaly po roce 1908, které nás dohání teď samozřejmě globálně, tak samozřejmě byly nastartovány už francouzskou revolucí a americkou revolucí, ale to jsou jako trošku, trošku věci, teď jako rozmáchlé. Můžeme se k tomu vrátit a byl bych docela rád, že bychom to ještě i trochu. Etapizovali a tak dále. Proč ne? Protože vždycky ta průhlednost jak říkáte, analytická, ale je důležitá, aby také, což je velmi zácné, se podařila sem tam nějaká syntéza. Takže ale pojďme, pojďme tedy dál v tom vašem životči, životopisu, kde vlastně jste se zlomil v tom, že nebudete dělat už pro stát a že budete tedy podnikat. Byl to nějaký úmysl, byla to nějaká špatná zkušenost. Co vlastně vás vedlo k tomu, že jste se... Poštěval. Rozumím, rozumím. No, byla, to, byla, to podstatě, byla to v podstatě deziluze, protože, jak vy dobře víte, a, a diváci asi tuší, nebo sledující posluchači vlastně tuší asi, a, tak práci ve státní správě v těch ozbrojených složkách, jako je armáda, celní zpráva, policie a podobně, nikdo asi nedělá, nebo nedělá určitě, ale ani dneska, Uh, pro peníze, a dělá to z nějakého přesvědčení, z nějakých ideálů většinou. Neříkám, že všichni, ale řekl bych, že, že jako asi většina lidí minimálně s tímto do toho vstupuje. To jsem byl i já. Já samozřejmě jsem byl poznamenán právě tu svoji výchovou, takže jsem byl jako idealista a služba jakoby vlasti a, a, a pro ten stát vlastně pro mě byla jako vysokou hodnotou, takže s tím jsem do toho šel a proto jsem šel k celní správě nebo vlastně původně k armádě, potom celní správě k policii a, a musím říct, že ta práce samozřejmě bavila, naplňovala mě do jisté míry, do doby, než jsem zjistil, že vlastně ty věci fungují trošku jinak, než jsem si myslel, že ten zákon a spravedlnost není ta nejvyšší meta, že vlastně i to řízení té policie ve své podstatě je poplatné nějakým jiným principům, že kariéru tam dělají lidé, kteří by ji asi úplně dělat neměli a, a potom rozhodují o věcech. Takže to byl takový, takový jako sled vlastně mého poznání, který následoval, kdy pak přišel moment, kdy jsem si říkal, že pro peníze to teda jako nedělám, také tam nevydělávám žádné, ztratil jsem ty iluze, tak byť mě bavila ta práce jako taková, to jako nestačí úplně, takže přišel moment, kdy jsem řekl, že vlastně je na čase to opustit a začít se starat sám o sebe a nakonec konců sloužil jsem si dost, jo. Takže byla to deziluze z toho, z toho vývoje vlastně v té státní zprávě, z toho, kam směřuje ten stát, vlastně i, i z vývoje v té společnosti, protože ty věci se vlastně jako tam prolínaly. Byl to ten konec let třeba? Byl to ten konec, já jsem vlastně končil v roce 2000, ale už nějakou dobu předtím už ta iluze tam nebyla, už jsem tam byl víceméně ze setrvačnosti, takže ano, v podstatě máte pravdu, byl to v podstatě ten konec těch devadesátek. No, no, tak všichni jsme dopadli stejně. Člověk měl pocit, že jde budovat republiku a pak zjišťuje, že jde jenom šme a že... Vlastně, vůbec nikdo nechce nic vyšetřovat, nikdo nechce nic zjišťovat. Všichni jsme se tehdy potkali, ale vy asi nerozuměl tomu, co jsem tehdy jak si chtěl po těch vyšetřovatelích a oni vlastně to chtěli dělat, protože jste byli ještě příliš mladí. No, ale to zase na druhou stranu potom vadilo našemu velkému slavnému vědění od Václava Havla až pod Václava plouze po Václava Klauze, tak odjednou počínaje u druhého konče. Ale no. tak to byla taková doba. Dobře, ale pak se se ten pustil do toho. No, já čeho vlastně, jako zkuste to popsat. Já jsem, já, jsem, já, jsem, ano, já jsem vlastně po tom, co jsem skončil u policie, jsem začal podnikat právě v tom finančním poradenství jako takovém. Postupně potom, když jsem získal nějakou kvalifikaci finančního poradce a tak dále, jsem se za víc zaměřil na to podnikání jako takové. Budoval jsem několik finančně poradenských firm, které fungují dodnes a vlastně v tom finančním sektoru jsem tady podnikal, když to seštu s tou dnešní dobou, nebo podnikám nějakých 30 let, ale potom zásadní zlom pro mě přišel v tom roce 2008. Ono to hodně souvisí s tím, o čem my si tady povídáme, kde já jsem tehdy už samozřejmě velmi dobře jsem prohlédl to, co si probíhá ekonomicky tady, v této, této zemi, ale ještě jsem se nezaměřoval na to, co probíhá v tom finančním a bankovním systému globálně. I když jsem tušil, ty věci jsou mnohé jako jinak, než je předkládáno, věděl jsem, že existují nějaké určité finanční kruhy, skupiny a tak dále, ale příliš jsem nad tím nepřemýšlel ve vztahu k tomu mému účinkování, k tomu, že jsme lidem nabízeli různé typy investic, vytvářeli různá portfolia od pojistných pro programů přes skutečně investiční a podobně, tak ten rok 2008 pro mě byl takovým, takovým varovným, varovným jako prstem nebo křičníkem, kdy jsem dospěl k tomu, že jsem se začal zabývat hlouběji do toho, jak celý ten finanční bankovní globální systém funguje a došel jsem k závěru, že celý ten finanční bankovní systém je velmi nemocný, porouchaný, postavený na nezdravých základech a že vlastně tu krizi, kterou my jsme zažili v tom 2008, on z principu, jak je postaven, musí generovat znovu a znovu, že ty krize budou hlubší, delší a že to zákonitě musí vést nějaké Globální transformaci, která samozřejmě pro ty uživatele těch standardních finančních služeb a produktů ne, nebude ve svém důsledku pozitivní. A to byl den 2008, to jsme ještě nevěděli, že přijde nějaký Green Deal, ISG, úvahy o CBDC a podobně, ale už tehdy jsme rozpěli do té, do, k tomuto, se svými společníky k tomuto závěru a řekli jsme, že, začne, že vytvoříme něco, co těm lidem umožní vlastně vystoupit z toho systému těch fiat měn, toho globálního finančního bankovního systému, aspoň částečně. A začali jsme tvořit to, co už dneska teda funguje. Vytvořili jsme e, vlastně systém Ingold Pay s našimi partnery, který vlastně dneska je o tom, že umožňuje, nebo e, respektive on vlastně vrátil ten úplný zlatý standard z roku 18, 90, 1871 a propojilo s těmi nejmodernějšími technologiemi a vytvořili jsme systém zlatých účtů v úvozovkách takovou jako v úvozovkách Zlatou banku, která těm lidem umožňuje vystoupit vlastně s, s těmi fiat penězi, změnit je v tom systému za zlato a, a ochránit si ty svoje prostředky proti tomu znehodnocení a těm rizikům, o kterých jsem teď se lehce naskýnil a zároveň umožňuje vzájemně těm subjektům v tom systému si platit ve zlatě za zboží, za služby. Takže je to takový poměrně unikátní systém, který je unikátní celosvětově a my jsme ho postupně začali Vyvážet České republiky do světa, takže dneska, jak jsem říkal, fungujeme v těch 21 zemích a postupně jsme úplně je to finanční poradenství jako takové opustili, s tím, že jsme si vyhodnotili, že už nechceme být žádnými ďáblovými pomocníčky a podílet se na tom, co považujeme za velmi jako nemocné. No jasně, jako tak je, to určitá, je to určitý únik tím, že alespoň ti, kteří si to mohou dovolit, tak mohou zachraňovat své finance. Samozřejmě, co se týká celkového finančního systému a jeho krachu, který se dotkne miliard lidí, v podstatě tak jako tomu se zabránit v podstatě tímto způsobem nedá. No, samozřejmě, samozřejmě, ten náš systém umožňuje těm, kteří si toto uvědomují, samozřejmě ono je, ono je to velmi dostupné, protože tam, to bych teď musel popisovat celý ten systém, on to umožňuje se odkládat do toho systému třeba i 100 Kč měsíčně a podobně, takže jak, jak se umožňuje to širokému spektru lidí, tam částečně, ty svoje rezervy si přesunout. A jak jsem říkal, díky tomu, že dneska v tom systému jsou i firmy a obchodníci a podobně, tak můžeme platit za zboží služby přímo právě v gramech, mikrogramech zlata. Když to, když to takhle řeknu, to znamená, já dneska už umím jít na oběd do dobré italské restaurace a zaplatit tam gramy, mikrogramy zlata přes naše mobilní aplikace a nemusím používat vlastně ty fiat, fiat peníze. Ale máte pravdu, že samozřejmě ten globální finanční systém samozřejmě ta, ta porucha jeho je vlastně neodvratná, díky tomu, že to je vlastně ponzího schéma, vytváří to hodnoty z ničeho, deriváty z derivátů, úroky z úroků a že samozřejmě my nemáme šanci spasit celý svět, ale určitě můžeme pomoci lidem, kteří si toto uvědomují, aby minimálně čas těch svých aktiv nebo toho majetku vlastně ochránili tímto, tímto způsobem. No, když jsme u toho, teď se vrátme tak k tomu, co se vlastně s tím finančním systémem stalo základního, a to si myslím, že to základní, co se stalo, samozřejmě je to běh na staletí, ale nicméně to, co se stalo prostě po francouzské revoluci, kdy byl zcela rozvolněn lichvářský systém, hmm. tak to je někde problém, ne? Není to ten problém, že vůbec se obchoduje s penězi? Samozřejmě, samozřejmě je to ten problém, když bych ho zasadil do té moderní historie, tak já za ten zlom považuju vlastně, ale vy správně říkáte, že tam to vzniklo, že to vzniklo tou francouzskou revolucí, tím osvícenstvím a podobně, ale ten, ten zlom v té moderní historii, jako za mě rok 1911, zná vznik tě toho moderního centrálního bankovnictví v podobě amerického Fedu, kdy určité kruhy té globální finanční šlechty, řekněme anglosaské, no, typicky, bychom asi mohli, mohli definovat takto, Založili tu americkou centrální banku, která je soukromou, soukromou bankou a vlastně tím pádem uvládli ten, nejprve ten americký finanční systém a stali se těmi, kteří peníze vlastně vyrábí, ale postupně díky dalším krokům, a to by bylo celé tady přednáš se historicko-finanční v podstatě, ten začal fungovat v roce 1914, do 1911. Byl Jekyll Island, kde se teda dohodli, vlastně to byla taková konspirace. No, začalo to 1908 ranem na banky že jo, americké. Jako to, že? Ano, ano, ano. Tam, tam začala celá, celá ta krize, prostě, kde se nakonec potom dohodli na tom Islandu. Ale, ale já jsem chtěl, chtěl prostě jako říct, že ten proces už byl potom nevyhnutelný, že to, to předtím varuje Jeffersonov jako v té americké v americké revoluci, že ti lidé se nesní dostat k moci, dokonce i on starý zednář, jakože e, reaguje negativně na to, co ty, ty lidé chtějí, že vlastně chtějí skrze banky ujařmit svět. E, a to si myslím, že je ten problém, že, že už to bylo odchyceno, ale prostě nepodařilo se to prostě, nepodařilo se to zastavit. Ano, ano, já s váma úplně souhlasím, ten rok 1908, samozřejmě tam ten ran na ty banky, který byl jaksi velmi pravděpodobně jaksi účelně vytvořen, aby vytvořil ty podmínky pro to, co nastalo v tom roce 1911, respektive 1914, a dál potom pokračovalo, vlastně gradovalo dál, že jo, z toho systému, který ještě, oni vlastně použili takovou salámovou metodu, kdybychom to popsali, kdy, kdy ten 1914 ještě relativně ten systém byl bezpečný, ale už tam mělo ty prvky, které umožňovaly manipulaci, potom tam máme to meziválečné období, ten systém toho standardu zlatého sledku, který byl takovým hybridním modelem, že jo, něco mezi tím, co máme dneska a tím úplným zlatým standardem, potom, potom vlastně ten vrtelnůcký model, 1945, kdy vlastně už v podstatě ten dolar se stal hlavní rezervní měnou a tím pádem oni vlastně ovládli to světové finančnictví a, a tak dále, až do roku 1970, kdy to skončilo a ten dolar si pozici zachoval a kdyby vytváří peníze úplně z ničeho. Takže s tím, s tím jako souhlasím a samozřejmě je zajímavé v tom, vidím, že vy to jako máte zmapováno velmi, velmi dobře, byla řada osobností, která samozřejmě prohlédla toto, o co tam jde. Vy jste zmínil Jeffrey ale my můžeme také zmínit Jona Fitzgeralda Kennedyho a podobně. A víme všichni, jak tyto osobnosti dopadly, nebo Lord Astor, který také výrazně v té době, kolem toho roku 1911, byl, byl nepřítelem, jak si spuštění toho Fedonce utopil na Titaniku, potom takovou náhodou, že a tak dále. Takže kolem toho by bylo spoustu povídání, no. ale je to tak. No jasně. E, prostě je to dlouhodobý proces, kterým varovali, varovali e, starší e, mudrci, kdy se ještě obchodovalo s drachmou, tak to, co aspoň jako, e, kam sahá naše paměť, jako to znamená Aristoteles, e, se už s, půru, e, se vyrovnává už e, s obchodem s penězi a solon koneckonců, kterého považuji za génia politického, velmi nedoceněného, e, který viděl, viděl ty věci tak jasno, zřivě do předu tisíce let, jako to je něco neuvěřitelného co on pochopil, že bohatství nesmí být nesmírné. A nesmírné no. bohatství samozřejmě plyne z obchodu s penězi. A to si uvědomovalo na tom malém modelu tehdejších Aten. E, takže jenom, jenom chci říct, že, že ten proces je dlouhodobý, potom tady jsou nějaké skupiny, nějaké komunity, které tady ševtují jenom proto, že se potřebují organizovat války. E, ale pak najednou se to rozšíří jaksi velmi všeobecně a, a ta lichva to jinak nejde nazvat. Ten, on, on vůbec úroky to, z toho obchodu s penězi je přece nemráz protože ano, jo, my, my vidíme to křesťanské bankovnictví rané vlastně neznalo úrok, že jo, stejně jako on dodnes nezná islámské bankovnictví a tak dále, takže ano. Jo, takže to, to jsou věci, které by se měly znovu objevit prostě v diskuzi, měly by být postaveny prostě stal, mělo by se diskutovat o tom, že nemůže být někdo bohatý z ničeho, jak říkáte, že není možné prostě, aby obchodoval s penězi, jsou jenom směnou hodnotou a všimli si toho opravdu ti lidé už minimálně, co tak, jak si jsme schopni odsledovat, tisíce let zpátky. Takže to je docela jako vážná věc, že, jsme, že vždycky ta varování nechceme, nechceme poslouchat, a, a, ale je pravda, že prostě jak si tomu, že se to vždycky odehnulo tak trošku jako stranou, že jo, a tak dále, že ty první banky jakž tak v tom 14. století ještě nějak fungovaly, ale vždycky se to zvrhlo v to, že nakonec se vydělávalo z ničeho. A to opravdu bylo prolomeno hodně, tedy silně na konci toho 18. století s papírovými penězi a tak dále, tak dále. Ale nicméně pojďme se prostě podívat na to, jak vlastně vy organizujete dejme tomu to školení těch obchodníků. Co jim vlastně v tomto smyslu říkáte? Říká jim něco jako to, jako morálka třeba, nebo, nebo slyší na to, slyší na, na tu kritiku vlastně toho úrokového světa? Já myslím, si, já myslím si, že určitě my my v podstatě tím, co my děláme a jaké informace my šíříme, tak my v podstatě přitahujeme lidi kteří tak to uvažují a celé to naše vzdělávání je na tom, na tom postavené, jak ty věci vysvětlovali. To znamená, um, a to se dobře ptáte, vlastně, protože já za největší problém spatřuji totiž to, že tady dochází ke zmatení pojmu, že lidi vůbec nechápou, jak ty věci fungují. Teď myslím obecně jako veřejnost. A když jste zmínil, když jsme se tady toho bankovnictví, a já se pak jako vrátím k těm našim obchodníkům, ale jenom taková odbočka, když jsme tohle zmínili, tak 90% lidí nebo 9 z 10 netuší třeba to, jak, jaká je definice peněz, a netuší to, že to, co mají v peněžence, nejsou peníze, že to je prostě fiat měna, což je něco úplně, úplně odlišného. Takže, jestliže jsou zmatené pojmy, stejně jako v té historii, v řadě dalších věcí, tak lidé prostě nechápou, co se jako by odehrává. Takže zpátky k těm našim obchodníkům. My samozřejmě přitahujeme lidi podobně naladěné, protože my samozřejmě to vzdělávání se snažíme šířit i i na sociálních sítích a podobně. A samozřejmě to naše, to naše základní vzdělávání je o tom, že první, co děláme, že popisujeme právě tento stav, že popisujeme tu historii peněz, jak to vzniklo, jak se to vyvíjelo, kde vznikaly ty poruchy, co to dneska dělá, v čem ten systém je nemocný, kam to směřuje, kdo to jakoby organizuje, jaký bude pravděpodobně ten, ten, ten stav finální. Takže tento proces je něco úplně to elementární, co s těmi lidmi probíráme. To zná, se dobře orientovali v historii peněz těch, v těchto principech a samozřejmě ty morální principy a ta morálka je pro nás jako klíčová etika, morálka je naprosto alfa a omega. A tady my se hodně opíráme právě o tu baťovskou filozofii, o ten baťovský princip vzdělávání, a samozřejmě vycházíme z těch metod, které, které zase prosazoval ten Almos Al Komenský. Takže e, určitě morálka, určitě etika, e, určitě to, aby ti naši lidé chápali právě tyhle ty věci a dobře se v tom orientovali. Ale také by to chtělo asi kritiku i e, vůči tomu systému, protože přece jenom byl trochu poplatný době, e, kdy bylo možné si myslet, že růst je nekonečný to jako také tak tehdy bylo, že? A mm -hmm. byť samozřejmě organizačně mimořádně zdatný člověk a, a dal lidem práci a vyhnal je z těch postelí na tom Zlínsku, že ho, on říkal, prostě vy tam spíte a, a, a snažíte se ušetřit energii tím, že spíte, tak pojďte vyrábět cvičky. No takže jako nakonec to nějak fungovalo. Ano, on samozřejmě systém, ať oský nebyl ideální, to říkáte správně, on byl poplatný té robě. V několiv, je tam řada věcí, které dneska bychom určitě ne, neaplikovali, nebo myslím si, že pro ten dnešní svět nejsou, ale obecně ten princip, jak si, to, to, to, co já myslím, že na tomto klíčové je právě ta odpovědnost, ta etika, ta, ten, ten systém té práce, organizace té, té firmy a taky to, myslím si, pro tu dnešní dobu, že my budeme muset v podstatě ten stát si znovu postavit tady, jako ale od sporu, ne, asi úplně odzora, a ten baťovský princip takové té, jako využití těch českých schopností, nebát se prostě nespoléhat na, na, na někoho v zahraničí, nespoléhat na stát a tak dále, to já tam taky vidím jako, jako velkou, velkou věc, no. No, teď je otázka jenom, o co se budeme opírat, když země byla totálně vytunulovaná a e, jakým způsobem se donutit k tomu, a to je sociálně psychologická spíš záležitost, e, abychom začali sdílet společné zájmy, společné hodnoty, společné nadšení, že teda se to musí nakonec nějakým způsobem změnit, změnit tu apatii a tak to není jednoduchá věc. To není jednoduchá věc, my to vidíme všude kolem sebe, že vidíme obrovské rozdělení té společnosti, vidíme samozřejmě, což není žádná náhoda, že jo, samozřejmě rozděluje a panuje stará metoda a vidíme, jak ta média prostě ovládaná zase těmi stejnými kruhy v podstatě působí na to, aby tu společnost nějakým způsobem fragmentovala, rozdělila, aby to lidi v podstatě se hádali kvůli marginálím, až bych řekl mnohdy a a nechápali to, že my jako lidé máme společné zájmy, které rozhodně nejsou úplně odlišné, než od zájmu toho globálního kapitálu někde v nedohlednu. Takže souhlasím. Jo? Já také jako říkám a snažím se šířit to, že není dobré se hádat, bojovat s někým prostě s těmi dobrými lidmi, kteří konají na základě špatných informací, ale spíše hleda to, co nás spojuje a vytvářet nějaké pozitivní komunity a budovat, budovat něco pozitivního. To si myslím, že, že je cesta jediná. Spojovat. No, je... Když to ego je problém, no. je to tak, no. jasně, správně. Je to, to věčný boj a je to nějaký ideál tohle. Jo. Řek, řekněme, že Biátra, Nechci být jako moc optimistický, ale minimálně v tom našem malém procesu se to celkem, bych řekl, daří. Co vy se to, je to vlastně teda obecně, bych řekl, těm obchodníkům, podnikatelům, jak, jak si, jaké rady jim dáváte? To je široké téma, to je, to je na velkou přednášku, ale samozřejmě, jak jsem říkal, začíná to tím, že ti naši lidé musí pochopit, jak funguje ten finanční systém, jak fungují peníze. To je úplně alfa omega, když tohleto by nechápali. A řekněme si, že řada finančních poradců obecně, byť to zní jako hezky, finanční poradce to slovo, tak tohle vůbec nechápou. Ne, neví, jak to funguje, ne, neví, jak fungují centrální banky a tak dále, neví, jak funguje celý ten systém. Takže to je úplně to první, první co my děláme. A druhá věc je přesně, že jim vysvětlujeme, že tím naším úkolem je šířit ty informace. My sice vlastně máme nějaký biznis projekt, máme biznis projekt vlastně toho systému IngoldPay, vlastně těch zlatých účtů a podobně, ale to je jenom jedna věc, kterou my děláme. My vlastně děláme to, že využíváme to zlato, budujeme tu zlatou komunitu, ty uživatelé toho, a zároveň to využíváme jako informační nosič. To znamená, my se snažíme šířit ty myšlenky, které podle nás zlepšují jako život té společnosti. To znamená, aby ti lidé se zaměřovali na soběstačnost nějakou, jo, nejenom finanční, ale obecně soběstačnost, aby byli soběstační, aby budovali nějaké komunity, které jim pomůžou i v těch těžkých situacích. To znamená, aby prostě vytvářeli pozitivní, pozitivní pozitivní, nebo ostroj pozitivní deviance, když to tak jako řeknu. No, to znamená, to je, je jedna z hlavních myšlenek, kterou my, my razíme. Spolupracujte, nerozdělujte se, spojujte se a, a samozřejmě chraňte si svou rodiny tím, že si budete chránit svůj, svůj majetek a budete sobě stační. No, vaše předpodnikatelské průřezové zkušenosti se opíraly spíše o zaměstnání a jistotu ve státní správě. Podnikání zase naopak předpokládá nezávislost na státu, i když dneska se říká podnikání lidatšemu. A já se obávám, že v tom větším měřítku je to vesměs všechno závislé na státu. No, my jak jaksi žádné rotace nepobíráme na státu, jaksi závislí v tomto smyslu nejsme. Ten stát pro nás spíš připravuje různé překážky, myšleno tím, jako Evropská unie, a podobně, která spíše jako to naše podnikání omezuje, svazuje. A my, když se samozřejmě inspirujeme od toho vaťovského to, toho modelu, od toho jeho, jeho modelu podnikání, kde on taky vyvážel ty, ty myšlenky a produkty do světa, my dě, vlastně děláme to stejné. Tady vzniklo nějaké know-how, vznikla tady myšlenka, vznikl tady produkt. V Čechách a na Slovensku, v Československu, řekněme, a my ho taky vyvážíme do světa vlastně působíme v těch dalších zemích, ale daníme tady že ho? daníme v České republice, takže my děláme přesně opak toho, co dělají ty globální nadnárodní firmy. A, a stát spíše nám dává pře různé překážky do cesty. Takže, ale jinak souhlasím, samozřejmě, je tady stání toho velkého biznesu s tím státem. A obecně by se dalo říct, a já to často taky říkám na těch přednáškách, že v podstatě tady nemáme. Ten fůzovkák tržní kapitalismus, tak jak je pojmenováván, ke kterému já bych také měl samozřejmě co, co, co, zásadních výhrát, ale když už tak ten tady nemáme a máme tady spíš něco, co se podobá nějakému korporátnímu socialismu, no. A to ještě to, to slovo socialismus je takové eufemistické. No. Také někteří říkají, že by to šlo nazvat korporátním fašismem a, a možná se s tím nedá úplně polemizovat. No. To znamená, že vlastně ten nadnárodní kapitál, ty nadnárodní konglomeráty, vlastně ty státy využívají pro prosazování svých svých zájmů. No. V tom určitě souhlasím, pokud jste takhle to směřoval. No tak samozřejmě, protože jsou naprosto ty státy, jsou na nich dnes závislí. Ten problém je zároveň, a to je třeba asi zmíněvat v tom školení, si myslím, že politici ne, vlastně nevládnou. Ten velký problém je, že politici jsou ovládáni. To mě teď po pomluvám se moc za to, že jsem se zasmál tady tomu, protože já jsem teď jsem o tom zhruba mluvil, před než jsme se spolu, já jsem měl nějaké někde Poradu, poradu s nějakými lidmi. Já jsem říkal přesně, že aby si uvědomili, že to, co tady máme, jsou vlastně místo držící. Že to jsou místo držící, kteří nejsou jakoby autonomními vlastně politikou. oni vykonávají zájmy úplně někoho jiného, ať už vědomně, podstatná část z nich, nebo dílem nevědomně, ale prostě jsou to místo držící. Je to tak, souhlasím. Ještě ta úroveň je mimořádně mizerná. nejsou to jenom oni, je to samozřejmě celá Evropská unie. představitelé v Evropské unii jsou závislí na moci spojených států, protože ty si po válce udělali z Evropy svoje rejniště, takže to si myslím, že se potom promítlo postupně, postupně samozřejmě od těch velkých osobností ještě poválečných, se to promítlo prostě do celé politické struktury, což znamená potom, že při té Evropské unie, tam už nebyl nikdo jiný, kdo by nebyl závislý na celkovém finančním systému na bankách. Ano, ano, ano. Jednoznačně, pokud zmiňujeme ty Spojené státy, tak oni mají obrovskou schopnost jako vyvolat problém a pak přinášet nějaké řešení, kdy jak na vyvolání toho problému, tak na tom řešení vydělávají. Takže vydělávají vlastně dvakrát. No. Takže to tady jsme viděli v té to je určitě. No vlastně, ten takzvaný Deep State, co je to vlastně z vašeho pohledu Deep State? To je to ten hluboký stát? Já nevím, jestli to nepopsalo nejlépe, ten vlastně Eisenhower, jako americký prezident, to teda taky zmínil potom, když odešel z funkce, on když byl ve funkci, to úplně tak jako nezmiňoval, ale já bych řekl ten vojensko průmyslový konce komplex, ale dneska bych to ještě rozšířil, je vojensko průmyslový komplex, propojený s Big Pharma prostě, biznisem a a tím finančním kapitálem je to, je to tenhle ten konglomerát, podle mě ten vytváří to, čemu říkáme leave state nebo swamp, jak tomu říká Trump a podobně. No, tak, takhle, takhle bych viděl tu, tu, tu základnu toho. No. Já bych viděl daleko komplexněji, protože samozřejmě na tom závisí média a s tím jsou spojeny i akademická, praco, spojena akademická pracoviště. To je obrovský konglomerát e, vlastně lidí závislých na propagaci je, toho, co chce opravdu ta takzvaná finanční elita. To, co chtějí vlastně bankéři zařídit. Je, v to, do toho samozřejmě patří všechny ty tajné služby, že, no, na, na co si Člověk vzpomene? Hesu, určitě, určitě s tím s váma jednoznačně souhlasím. Já myslím, že ten úplný základ té moci, z čeho pramení, a tohle bych určitě podepsal. Jeden můj přítel to vlastně popisuje tak, že říká, že ta demokracie vlastně je vláda oligarchie, prostřednictvím mediokracie ovládaná demokracie. což myslím si, že je velmi pěkná definice. A samozřejmě, ano, souhlasím, naprosto podepisu. tyto skupiny, ovládají samozřejmě média. My jsme to, myslím, viděli v době COVIDu, kdy najednou ti lidé říkají, že všechny média jako říkají stejné věci, to všechno není možný, no, je to možný, když ten kapitál ovládá ty největší tiskové agentury, které vlastně chvilují ty zprávy, všichni to od nich přejímají, no tak samozřejmě se to šíří. Takže určitě, a samozřejmě to vidíme, to, ta, moc těch médií samozřejmě je obrovská. A nejenom médií samozřejmě, potom to jsou různé neziskovky a podobně, je to ta, celá, celá ta kobotnice vlastně těch, těch přidružených vlastně organizací, které, které vyvolávají nějak, nějaké veřejné mění a podobně. Souvisí to s tím akademickým světem velmi silně, protože mě to docela ten univerzitní svět zajímá. To velmi hezké, když si se prořekl jistý Pedro Pic, který tady patřil mezi ty dirigenty, jak si tehdy toho tunelování celého toho našeho bankovního světa, finančního světa, jako městský poradce, poradce um, Ivana Kočárníka, který jsem přijel a potom tady dopadlo jako, to, to podle toho jeho scénáře, vždycky všechno, že o ČSOB, IPB, kdy 60% našeho průmyslu přešlo prostě jaksi do zahraničí rukou skrze banky a tak dále. Tak jako on to vždycky tak říkal, já jsem se ho, když se ptal, prostě, jako, co to vlastně všechno to má, znamená třeba s těmi akademiky, jak se chovají a co píší. takže tak řekl, no my jsme to tak nějak pochopili v tom roce 64 a řekli jsme teď tím zhodneme všem těm, tě, tě, těm nejspějším, oni budou hezky od nás psát. No to se stalo. Jo, to, no, no, no, to může vidíme po potom, potom krachu vlastně, jako ty Kennedyovské politiky, že nebo potom jako co si objednali teda to, tu, tu, tu vraždu, tak vlastně potom jako, jako to pokračovalo prostě tím, tímto způsobem, že teda váskaň se musí zaplatit celé to zázemí, celé zázemí prostě toho, aby to všechno klaplo. Ano, ten pokud těmi rucemi, že jo, kdy oni to posudně ovládli, poměrně trpělivě, pak vidíme, no, samozřejmě ta akademická sféra, vychovává pak další jakoby, lidi no, samozřejmě a to školství celé je ovládnuto tímto takže to je, to je, to je, jasné, no, souhlasím. No, mě. v té Evropě jsou to ještě ta 70. Let a pokud institucemi, že a tak dále, ale, jako, ale to jako opravdu tehdy jako mě zaujalo, že věděl přesně ten rok, <lým> to se mi moc líbilo, <lým> a no. tak zase my jsme tady četli spoustu těch věcí, že jo, Majkla Novaka, já vím koho všeho, že jo, a on mi to najednou vysvětlil tak velmi jednoduše, <lým> kdo od koho bral peníze a, a pak se všude ukázaly ty nadace, které vlastně od toho roku 1922, vymýšlel rokety aby se z jedné kapsy do druhé předali brachy a nemuseli se danit a tak dále, a tak dále, protože vůbec celá ta fitlasti, fondy nadačními a tak, kde teda se z toho nic neplatí, tak přece to, to bylo všechno tak obrovské uniky a tak chytře, chytře vlastně se vymýšlel to, že jak se můžli cíle, které končí potom tou příšernou sorošovskou politikou, že si za pár peněz koupím agenturu, podvodníky, lháře, jako a tím potom zařídí všechno ostatní, co se už bude týkat miliard. Ano, ano. ano. A Samozřejmě toto má přesah do, do té, řekněme, skrompované vědy. Jejichž výsledky jsme také věděli v době covidu a, a se týká Green Dealu a podobně, kdy, kdy vlastně tyto jsou financování z těch stejných, stejných zdrojů. Mě tom pobavil jednou jeden můj kolega v podnikání, kdy jsme vedli diskuzi na toto téma. Já mu říkám, že v tom Forbesu skutečně ti nejbohatší lidé vědět nejsou, protože dělají přesně to, co vy jste zmínil že mají síť nadací, že jsou ty majetky samozřejmě různě rozděleny a poskovávány, a že vlastně ty nejbohatší rodiny mají násobky toho, co vlastně těch prvních 100 nejbohatších lidí v tom Forbesu. On se hrozně tomu divil a říkal, proč tam nejsou v tom Forbesu, jak je to možné, že by to museli být. Já říkám, no třeba protože ten Forbes vlastní, že? Tak jo, tak proto tam nejsou. No. Oni nechtějí být vědět, nikdy nechtěli být ne. vědět a všechny ty žebříčky miliardářů jsou nesmysl. Ano, souhlasím. Uh, vy jste ovšem ještě, uh, máte nějaké organizace typu obroze, nebo se v obrozencích, mm -hmm. máte nějakou pozici, a potom ještě Zaltříž špendlík, který vznikl v době covidové. Ano, ano. Přibližte prosím obě organizace. No tak to, ta první v té genezi vlastně byly obrozenci 2.0, které vznikly vlastně, když jsme s Danem Landou a dalšími přáteli v podstatě, to, to, tento spolek zakládali a jsem měl tu čest tam být jaksi zakládajícím v podstatě odnese místo předsedou toho spolku a, a ten si dal za cíl v jednotlivých oblastech, my tam máme několik pilířů vlastně, kterými se zabýváme kdy já mám na starosti to globální řízení, o kterém jsme se tady dneska trošku bavili, ostatní kolegové mají na starosti ty jiné pilíře, jako je historie, života, zpráva a podobné, podobné věci, tak se snažíme pojímat ty věci trošku jako komplexně, národní kořeny a podobně. A, a cílem nebylo nic jiného, než jenom vlastně jen se snažit těm vysvětlit, co se děje v tom současném světě, jak na to jako reagovat, to je ta jedna oblast. Druhá oblast, jak se starat sám o sebe dobře, aby... V tom toxickém všeobecně prostředí, to znamená, už finančním, zdravotním a tak dále, se, se jako chovat. A, a samozřejmě nedílnou součástí, velmi důležitou toho bylo připomínat tu národní historii, ty, ty národní kořeny a podobně, a toto připomínat a přinášet. To znamená, cílem tohoto spolku bylo v podstatě vzdělávat, edukovat, šířit informace, které těm lidem pomohly v té dnešní době se orientovat a navazovat na, na tu naši slavnou jakoby, historii. Takže to. To, to byla ta věc, s čím to vzniklo a dodnes to takto vlastně tam, tam máme a takto působíme, snažíme se. No a špendlík, zlatý špendlík, původně jako žlutý špendlík vzniklo, bylo reakcí vlastně, bylo reakcí na, na ty co -co -co covidové věci tady, na to porušování zákonů práva, ústavy a prostě omezování osobních svobod. kdy to bylo takové protestní hnutí, které vzniklo na tomto základě a dodnes ten zlatý špendlík funguje a, a ti lidé vlastně se tam zružují a snaží se, snaží se zase využívat ty uh, informace, které jim přináší právě ti obrazenci, a nějakým způsobem v tom reálném životě s nimi pracovat. Takže oboje, oboje funguje stále. Oboje funguje stále, to znamená, teď jste se dotkl toho klíčového slova vlastenectví. Vlastně, mm. Vlastenectví neboli. Vím, patriotismus. Jako, co to, co to pro vás znamená? Co je, pro co pro vás znamená to slovo vlastenectví vlastně? No je to láska, je to k láska k vlasti. Je to láska tady k té zemi, k, k její historii, k lidem tady. Je, je to láska. vy řekl, že to je láska, Nen, není to rozhodně to, co to bývá někdy vydáváno, jako jaká naopak záštane nenávist k něčemu jinému, tak to vůbec není. Je to prostě láska tady k té zemi, k její historii, k jejím osobnostem a k tomu národu jako takovému. To, to, takhle bych to já, já definoval. A samozřejmě zároveň to reaguje na to, což je taky součástí toho globálního řízení, které samozřejmě se snaží z národů udělat ne, nebo z národa udělat občany, v podstatě světo občany a podobně. To zná vykořenit ty lidi, vy, přerušit ty kořeny, přerušit tu, tu tradici, ono to začíná na té národní historické úrovni, jde to do těch rodin, kdy se potom rozpadají tradiční rodiny a podobně. A cílem je vykořenit ty lidi, aby z nich vzniklo, vzniklo říklo, vykořeněné obyvatelstvo, které nemá o co se opřít. Takže my na to reagujeme tím svým způsobem, že naopak ty věci připomínáme, tu hrdost na tu naši historii, že máme být na co hrdí, že máme na co navazovat, že máme co uchovávat, dokonce že máme povinnost to uchovávat a rozvíjet to aby ten český národ byl dál svébytný a znovu si vrátil možná některé ty, některé ty, ty prvky té svébytnosti, kterou dneska jako ztrácí. My v tom zpatřeme podobný proces, jako jsme viděli v době germanizace. Dneska tady nemáme germanizaci, máme tady něco trošku jako jiného, ale možná ještě nebezpečnějšího ta, ta globalizace, než byla ta germanizace. No, takhle to vidíme. Za kdy myslíte tu germanizaci? Z jakého období jako to mě docela zajímá, jako jak vidíte vlastně ten akcent jako, mě zajímá, jak cítíte? No tak když, půjde, když půjdeme dál do té historie, tak vlastně to vidíme v řekněme, po té Bílé hoře, kdy začaly tyto trendy tady nějakým způsobem sílit, až pak to vyradově toho národního obrození, řekněme, které s nějakým způsobem na to reagovalo a snažilo se tady no, zachovat to, to, to češství nebo ten no, čes, český vlastně jazyk a podobně. Takže ale já osobně teda to, to spatřuju, ten zlom někde po té Bílé hoře a postupně jak mm, ta germanizace tady sílovala. Jasně, on to má spoustu peripetí, je to trošku složitější, ale nicméně jako je, je pravda, že prostě jsme se až zas tak nebránili, jak bychom se měli bránit a možná, že ten exodus byl až příliš zbytečný a no nic odhaluje to některá leví zase právě toho střetu na té Bílé hoře. No samozřejmě, ono samozřejmě víš, takhle se na to podíváme, tak my bychom se mohli vrátit až do robitoho úsitství a podobně, kde také, Samozřejmě s tímto tam nějaký, i když dneska to bývá jako zkreslováno a ten, ten, ten rozměr tam byl taky česko-německý a možná bychom mohli jít ještě dál. Uh, ano, uh, to, no tak teď, to, to bychom se dostali škvácelovu prvnímu. Dalimirovi a, a tak dále. Ale to, to nechme teďko být prostě, to, to už jako to, to jsem jenom takový trošku, trošku jsem do některých lidí, kteří mají všechno jasné, jak rána pěstí. A já vždycky jako trošku varuju, aby jsme zvažovali vlastně, která byla ta rozhodující, kde byly ty rozhodující okamžiky, například rok 1634 byl důležitější po té, co prohrál všechno ten malší šílenec malčit, že jo? takže to, to ten, ten průšlik, takže někdy máme ty akcenty špatně nastavené a pak moc nechápeme rácio v těch v tom vývoji dějin. Ale já se na to dívám velmi podobně jako vy a taky se snažím na to historii dí, dívat jako komplexně. a Václav, Václav a tak dále, Svatý Václav a podobně samozřejmě tam. tam ne, já jsem se myslel protože první, protože to je ta, to je to, Svatý Václav to je úplně jiná, jiná téma, já jsem teďka měl, měl na mysli krále, jako, protože to, a, jsou, to, to jsou trošku takové ty, ty, ty hrádky tehdy s tím, že se vlastně přejmenovávaly hrady, na ty všechny štajny a tak dále, že? Mm. A potom kvůli tomu křičí prostě o pár desítek let tak řečení dali mi, jo, a tak dále. No, takže, no. takže na to jsem si jenom, ale to, to byl jenom taková, to nemá cenu teď se do detailu. Jenom, jenom, jen, jenom že některé věci si zavedněme sami a, a, a tak dále, říkáte, germanizace a tak dále, je to fakt zázrak, že najednou se sejde pár chlapů v a, a, a čele s lidmi, jako je Jugman, baví si německy a říkají, zachráníme češtinu. To je úžasné. Ano, ano, já myslím, že málo kdo to málo který národ tohle v zepětí vlastně uh, se s tím může srovnávat. Já myslím si, že to je velmi, velmi jako unikátní, stejně jako to v zepětí proce 1918 a, a tak dále. Takže to je obdivuhodné pro mě. Ne, mě, to, mě to fascinuje prostě do dneška, protože jako byla tady ta radost vlastně z toho jako to, to, to, to napětí a, a zdá se mi, že dokonce ta obrozenecká doba byla i, i, i plná vlastně jako, jako těch radostných očekávání, protože například podnikatele, se kterými pracujete, začaly soutěžit s německými firmami a no. začaly vítězit. Normálně v pohraničí, čili možně v těch tak Sudetech, což je velmi nespravedlivě pojmenováno a tak dále, tak začali vítězit nad těmi během druhé poloviny 19. století nad těmi německými snahami, protože chtěli být první. Ano, ano určitě, určitě. Jako, jako ten, ten, to české podnikání samozřejmě postupně se tady prosazovalo a ty, ty jména jako Křiží, kol, Kolben, na a podobně, to, to, to, je, to je fenomén, jako určitě. Mm -hmm. Sousedí a podobně, mohli bychom jmenovat celou řadu prostě. No tak jenom mi jde o to, že teda prostě k té odčině teda prostě se hlásíme a teď je otázka, jestli to nějak rezonuje. Rezonuje to nějak, jsem vám zná, kolem dokola? To je -těžká, těžká otázka. No v tom společenství, kde my se pohybujeme, tak logicky přitahujeme ty lidi, kteří to vnímají podobně a hledají nějaké ukotvení takže tam já, tam já cítím jako velmi silnou rezonanci samozřejmě. Jiná věc je, co je většinové tady nastavení a tam samozřejmě ta média, rozdělení té společnosti a to školství je to všechno směřuje proti tomu. To znamená, je to vlastně jaká, řekněme, informační válka, která dneska tady probíhá. A no, uvidíme, jak, se, jak to dopadne. Já jsem v tom optimista, myslím si, že to dopadne dobře na ale řekl bych, že teď rozhodně nevyhráváme. Tak <laughs> bych to popsal. Ale že to dopadne dobře, to jste mě nahrál, protože já si myslím, že si musíme udělat e, pauzu krátkou, jako v suvku hudební, a to sice, že Ivo Kahánek nám na, zahraje Antonina Dvořáka a jeho humorecku číslo sedm, která je vůbec nejslavnější. Tady chci k tomu jenom jako říct, že e, prostě tomu nechá, nescházel tehdy šarm a, a žert a sranda tehdy v, vlastně v v 19. století, že, že ty Češi, když usilovali o to svoje obrození, tak e, měli i pro to to smysl, protože Zdáte, Humoreska to byl vlastně žánr literární. Krátká nějaká povídka, novela a tak dále. A Dvořák jí najednou dal hudební podobu. To, to bylo tedy. dneska se možná už tak u, u toho nebavíme, ale tehdy se u toho ty lidi dobře bavili a proto si myslím, že si připomeňme ten optimismus. To znamená Antonín Dvořák, Humoreska čísla zednou. Dvořák a jeho humoreska v době, kdy byli Češi nadšení a přesvědčení, že jejich věc vyhraje a věřili tomu. No a my sedíme tady pěkně hezky na Prahu s s Robertem Bláškem, vojákem, celníkem, vyšetřovatem a finančním poradcem, odborníkem na obchodování se zlatem a tak dále a tak dále. No a samozřejmě velkým vlastencem. No tak v tom všem vlastně se nějak, nebo to všechno se nějakým způsobem musí zrcadlit v geopolitice, která vás zajímá, o které také se snažíte přednášet. Je to tak? Určitě, ano, ano. Co rozumíte pod tím pojmem geopolitika? To mě docela zajímalo. No já to vnímám jako právě ty procesy toho globálního, globálního řízení. Já to nevnímám jako nějaké Procesy, jako víc jsme je nahodilo jako mnozí, že někde něco probíhá akce, reakce, ale do jisté míry vnímám, že neříkám, že všechno řada těch procesů je řízena prostě poměrně systematicky minimálně právě těch posledních 300, 300 let, jste zmínil období toho osvícenství a tam já začínám spatřovat nějaký prvek prostě nějak si záměrného směřování některých věcí k určitým cílům. Takže tak, samozřejmě, že vždycky moc, když ji někdo má v ruce a když ji má hodně, tak se snaží samozřejmě mít ještě víc a někam směřuje. To nepo, nepochybně. Ta geopolitika ale je spíš, tam je spíš o tu geografii, že nějakým způsobem jsme na ní závislí. Tam se hledají ty zákonitosti, vlastně jak, to, jak to s tou geografií, hospodářskou vlastně, geografií, zejména a hospodářským zeměpisem, jak to vlastně celé je, co s čím souvisí a co je pro, pro něco a co je proti někomu? No, určitě, určitě, souhlasím. No, tak jo, v tomto smyslu, samozřejmě, my jsme determinovaní tím, kde, kde žijeme. To zná Česká republika, má dost jako unikátní, unikátní místo, jako křižovatka tady, historická, ekonomická, samozřejmě, taky. Takže, uh, samozřejmě, my jsme tím přímo velmi silně ovlivňováni a ten náš vývoj od toho, od toho samozřejmě se odvozuje. To je jednoznačně tak. No, jak tu geopolitiku musíme tady nakouslit? Vnímáte cirka za těch posledních 200 let a jaké červené nitě se táhnou podle vás tímto dvousetletým prostorem? Jako jestli bychom to období třeba dokázali i nějak etapizovat? No, a máme na mysli teda, jak si Evropu, jo? nebo tu střední Evropu. To no, za, to... Samozřejmě, pojďme se soustředit na nás, střední Evropu, Evropu, ano, a jako, pojďme se věnovat tomu snažšímu, než abychom tady, jak si se brodili jeho východní Ází. Rozumím. No, v každém případě, když my jsme se tady bavili o roce 89, tam já jsem tady zmiňoval to, že já se dívám ještě jakoby dál ty procesy, které se týkají první republiky a druhé světové války, protektorátu a podobně, tak ono se potřeba podívat ještě, ještě dál, abychom i tyhle ty procesy po mém sludu kápali a pak je dobré se dívat na to, co vlastně bylo před první světovou válkou, co bylo její příčinou. No, samozřejmě bychom mohli jít ještě dál, ale abych uchopil to v nějakém časovém úseku, tak já bych možná začal, začal tam, na, to znamená ještě v době rakousko-jerské monarchie a to v těch příčinách té první světové války, potažmo druhé světové války, někdo to no, v tom spatřuje jako jednu válku s nějakou přestávkou, že ho, řekněme, mezi tím. A, a tam bychom se dostávali právě k tomu určitému globálnímu řízení a k zájmu těch určitých finančních kruhů, které v, v jejich zájmu bylo destabilizovat tady to prostředí, řekněme, té střední Evropy, východní Evropy, Vidíme, že vlastně výsledkem toho bylo pád tří vlastně monarchií, což byla Německé císařství, Rakousko-Herská monarchie a carský, carský stát v Rusku. Na, takže na to bych se asi zaměřil na, na tento, tento moment, který mi připadá velmi klíčový pro ten, ten další vývoj. I nás v té potom i moderní historii vlastně ale předtím něco se stalo, že to znamená že jednocení Německa asi nelze prostě úplně opominout, že to byla dost důležitá věc, protože to období před tou první světovou nazýváme svým způsobem obdobím Bismarckovským, protože Bismarck nastavil určitá pravidla, se dá říct, jak si toho, té války mezi všemi. Ano, ano. Sjednocení Německa určitě je klíčový, klíčový prvek v té, v té evropské historii a v tom dalším vývoji jednoznačně. Z těch rozři, vlastně království a knížectví tam vzniká významná vlastně síla. No? Ano, díky Bismarkovi. Dobře, tak pojďme, ne, nebudu se vracet úplně takhle zpátky, ale potom bezmarguvidíme tomu, toto Willemovské Německo a tak dále. Co předcházelo teda vlastně té první světové válce a pojďme potom hledat teda ty, jak říkám, červené nitě, ono jich bude víc. Co se stalo potom, jako co bylo tím následkem té geopolitiky tohoto druhu? Tak jak to vnímám já, nebo... Jak jsem si já sestavil tu mozaiku vlastně to, to, toho vývoje, tak a netvrdím, že to je jediný správný pohled na tu danou věc, ale já tam vnímám zájmy určitých vlastně kruhů, které stály i právě za založením toho zmíněného Fedu, který jsme zmínili, kdy jedna z teorií říká, že ten Fed také vzniká proto, aby mimo jiné bylo možné tu první světovou válku financovat těmi nekrytými penězi, jako jeden, jeden z cílů. Tak když se podíváme na ty vlastně proklamace, které, které se jako promítají celým tím procesem, tak nemůžeme tam se nevšimnout toho, že určité kruhy hovoří o nějaké světové vládě, hovoří, začínají potom se to nazývá tím novým světovým řádem, ale řekněme, že o jedné světové vládě, o jedné světové bance, světové měně a tak dále. No a samozřejmě toto, aby mohlo být realizováno, tak musí dojít k určitým změnám v tom mocemském uspořádání a, a musí se přepsat pravděpodobně i ta, i ta mapa a to vidíme, že se dělo během té, během té vlastně první světové války. Pojím výsledkem bylo právě toto, že padly ty tři, ty tři významné monarchie, které byly klíčovým prvkem tady nějaké stability v rámci, v rámci to, té Evropy a samozřejmě tyhle ty plány globální by asi se nenaplňovaly tak snadno, kdyby tyto státní entity tady, tady dále fungovaly. Takže takhle já to tam jakoby vnímám, že ten proces vlastně byl, byl veden. Dobře, první světová válka, jasně, jako dokonce dosti podobně zákopová, jako ta americko-ruská válka na Ukrajině, tak mě docela zajímá to, kde jsou vlastně ty, ty, ty základní zisky, jako, jako, co, co se vlastně té, ano, říkáte, nekryté peníze, že jo? To, je, to je jedna věc, A, ale k tomu ještě prostě přišlo potom takové to ré, že jo? ještě budeme dál. A to je prostě zaplacení e, těch všech převratů. Revoluce ruské. Ano, ano. ano, tak ruská revoluce, zase, když se na to podíváme, trošku detailněji, mimo učebnice dějepisu oficiálního, tak vidíme, že zatím stály zase jsme zpátky u těch finančních růz, stojíme u toho kapitálu, který na to financoval, víme, že Lenin, Trocký a tak dále, víme, že je financoval dílem německý anglosaský kapitál, který vlastně si tu revoluci v tom Rusku zaplatil, že, takže to, tam, ta nitka tam je jako poměrně viditelná. No, a tak zbyt... můžu, abychom byli konkrétnější, oni taky někteří byli za oceánem, že to znamená třeba tak dále. Ti byli za oceánem, a zako, že, že to šlo přes německé banky ještě druhá věc. Ano, ano. To znamená, proto já vlastně zmiňuji ten anglosaský kapitál, ty anglické americké banky, rodiny kolem Rothschildů a podobně, to tady zaznělo šif, Warburg a podobně, ty jména si všichni, všichni známe. A, a vlastně ten plán se jaksi naplnil a, a, a výsledky jsme potom viděli, že v podobě té, té revoluce, která tam proběhla, rozpadu vlastně carského Ruska a tak dále. No. Samozřejmě já tady zase, ono dobré se podívat, že podobné kruhy financovali nástup třeba nacistů v Německu. Že když se podíváme na na to počáteční financování a vlastně nejenom na to počáteční financování, ale na to, jak fungovala banka pro mezinárodní vypořádání v Bazileji pod svou druhou světovou válku a na koho byla napojená, kdo tam držel podíle, no tak vidíme, že vlastně ten stejný kapitál se podílel i jak jaksi na tomto, řekněme, projektu, pokud bychom to tak nazvali. No tak samozřejmě potom, jako jsme byli svědky i toho, jak se jenom snadno z jednoho trezoru ve Švýcarsku do druhého trezoru přemístilo nacistické zlato a dodnes je ticho popěšině, nebo respektive občas se zvedla nějaká vlna, nebole, ale zase se to všechno zaplašilo, že? No to bychom samozřejmě snou to zlata, to je moje oblíbené téma, tak bychom tam samozřejmě se mohli podívat na roli Vatikánu, mohli bychom se podívat na, na roli Portugalska dalších zemí, Samozřejmě také by tady bylo téma československého zlata, když se zmiňoval přesuny z jednoho trezoru do druhého, tak jak se snadno přesunulo od potichu z našeho vlastnictví do vlastnictví třetí říše a podobně. Nebo jeho podstatná část, teda. Ano, to jsou procesy, které probíhají na pozadí. Jasně. Dobře, takže to máme prostě jako uh, řídnový převrat, rozvrat, totální rozvrat, ze kterého mělo profitovat Německo, ale neprofitovalo nakonec, protože uh, zároveň přišlo, jaksi, přišel ten úděl ze západu, že to znamená Británie, Spojené státy a, a celá uh, kauza skončila. Ještě roku se to potom Výmarská republika tak A pak se zaplatila ta nacistická. Ano, ano. A stejný scénář vlastně se tam, jaksi, recyklovalo. Uhum, uhum. Ne, tak protože to je dobré si asi uvědomit, aby si lidé nedělali iluze, protože ono, my jsme potom přestali to nějak sledovat, že jo? protože to byla jedna barevná revoluce za druhou, po 45. tady se stáhla železná opona a nevšímali jsme si, že se pokračuje ve dál ve stejném módu. No, samozřejmě ty, ty kruhy, o kterých my se tady bavíme, tak vlastně z toho rozdělení ty lidá, že on, jako oni mají tu schopnost vlastně vytvořit dvě strany nějakého buď reálného nebo, nebo no, virtuálního konfliktu, a z kterých těží, těží, těží dále. A možná. A to je právě manipulace té historie, že pokud lidé toto nevnímají, nevědí, neznají, tak se na tu historii dívají úplně jinak a proto se i v té současné realitě neorientují a chovají se jakoby také jinak, než by se chovali, kdyby tomu rozuměli. To bezpochyby. No, no s, prošli jsme potom nějakými zásadními změnami po konci války a po vlně převratu ve střední a východní Evropě v konci 80. let. Pak tady nějaká nastala situace, jak byste ji popsal na té, na té velké úrovni, v té velké politice? Co se stalo vlastně jako potom po těch převratech, kdy byl rozbit ten takzvaný tábor socialismu? Já pozoruju, že slova socialismus a kapitalismus považuji zase zcela vyprázdněná, ale to je jedno. Zajímá mě prostě, co, co si myslíte, že se stalo prostě jako potom, potom v roce 1989 ve světě? No, to, jako když, když zase udělám odbočku jenom tomu kapitalismu socializmu, socialismu, vy jste to řekl. No, za mě tady žádný socialismus samozřejmě nebyl. Tady byl nějaký státní kapitalismus, tak by to spíš. To bylo možná přesnější definice než socialismus. by tomu tak říkáme, ale bylo no, to spíše státní kapitalismus než co jiného. No, a, a, ano, potom došlo k tomu, co jsme také už lehce zmiňovali, to znamená rozpad toho východního bloku, kdy, kdy ten, vlastně ta krize toho, toho tržního kapitalismu tady byla částečně vyřešena tím, že ten globální kapitál získal, získal další zdroje v té východní Evropě, které tu jeho potřebu po nějakou dobu a ten problém zase vlastně odložili, to zná, vznikly tady ty, ty ekonomické kolonie v podání těch východ evropských zemí, navíc došlo k nějaké fragmentaci, to zná, vidíme rozpad, rozpad řady zemí, který velmi pravděpodobně také nebyl úplně náhodný a směřoval k nějaké oslabení schopnosti těch zemí se řídit, prosazovat nějakou autonomní politiku a tak dále. Viděli jsme to v případě Československa, viděli jsme to v případě zemí bývalé Jugoslávie, viděli, viděli jsme to v případě Sovětského svazu a myslím si, že plody tohoto sklízíme i v podobě toho, co se dneska odhrává na Ukrajině a v dalších těch zemích kolem kolem té Ruské federace dneska, takže um, takhle já to vnímám, že snaha vytěžit z kolapsu nebo rozpadu toho východního bloku maximum pro zachování uh, toho ekonomického, politického, geopolitického, potažmo status quo no, a vidím tam trošku tu starou hru, taky drank na kost. No, vnímám to tak. Tak, Markos, do toho spojené státy, které vlastně nejsou moc jako ani svéprávné, protože jsou spíše využívány právě deep statem, nebo respektive tím finančním e, systémem. Bankéři si v podstatě řídí e, spojené státy, takže i spojené státy vykazují sice jakousi politickou strukturu a je otázka, kdo ve skutečnosti velí. A ano, ano, souhlasím, tak můžeme se na to dívat tak a řada lidí se domnívá, těch, kteří se tím zabývají, že to globální řízení je víceméně v londýnské city, že ty Spojené státy v podstatě jsou v područí těch, těchto skupin, je, je to otázka, ale máte pravdu, ty Spojené státy jsou vlastně nástrojem, a když tak či tak jsou nástroje toho deep state, toho globálního, globálního řízení, takže to bez pochyby, to bych s tím souhlasil. No, ten Londýn prostě se zdá, že dneska už z jako především špinavou práci, protože se pohybují od středního, blízkého východu až po střední Ázii a, a Ukrajinu prakticky ve všech možných operacích, což se týká tedy zejména tajných služeb, tak jako to znamená ta ročilovská opora, opora bankovní, jak si, si hraje pořád s tou Británií jako s jakýmsi instrumentem, který tyto věci uměl lépe a dokonali než Spojené státy, které například si a jej vytváří až po 45. roce. A to je možná jako něco, co je prostě zarážející, ale nemáte pocit, že tenhle ten stav už bude pomalu končit? No já celkem, celkem o tom skoro bych řekl nepochybuju. Domnívám se, že dochází k nějaké globální změně, že vlastně vidíme ten proces, pokud bychom to nazvali takovou terminologií, obecně používanou od toho bipolárního světa přes unipolární jako od toho světa prostě dvou mocností přes svět jedné mocnosti po, po nějaký jakoby bipolární svět. To znamená, kdy tento systém se pravděpodobně rozpadá a je dlouhodobě neudržitelný. No, tak vnímám to tak, že jsme teď v té fázi vlastně rozpadu tohoto zaběhlého systému řízení, které, který jsme viděli, že se ukutil po té druhé světové válce zajímáno. Vnímám to tak. Takže po druhé světové válce vzniknou dokonce i nějaké instituce, které mají zajistit takovou stabilitu, to znamená OSN. vytváří se NATO, Evropská unie, která chce dojemně se zbavit vlády oceli a uhlí, protože to jsou, jsou ty zbraně a tak dále, nebo těžko se v tom věřit, že to bylo takhle jednoduché, dobře, jako porůží, že to jsou takové fráze, co známe na zpaměť. Prostě vznikly tady nějaké instituce, ty instituce potom přežily tedy ten slavný, ty slavné převraty na, ve východní Evropě a a dá se říci, že superdominance spojených států začala postupně vlastně erodovat ty, ty, ty, ty, ty samotné instituce, které si vytvořily, protože najednou se zdálo, že, nebo respektive struktury ovládající spojené státy, že si můžou dovolit úplně cokoliv už. Jako, jo. Na to třeba jako, neexistuje bez spojených států, to je nesmysl, že? No, je, je to přesně ten vývoj od toho to bipolárního světa, přes ten unipolární, po, po, po to, co asi pravděpodobně bude následovat, že ta pozice je vlastně neudržitelná, no? do nějakého multipolárního uspořádání. Já myslím, že tady vidíme, vidíme jako velký trend v podobě právě BRICS, BRICS+, Plus, těchto zemí, které se snaží jak se vymánit z tohoto. Um, tak a, a samozřejmě zdá se, že ten Fulzovka kolektivní západ, který takto pojmenováváme, se vyčerpal do jisté míry, a ať už ekonomicky, nebo i lidsky, morálně, a že vlastně v té geopolitické soutěži opravdu globální strácí výrazně, že tahá za ten kratší stranu toho provozu. No. Vnímám to tak teda aspoň. Je to úděl všech upadajících civilizací, že jsou najednou unaveny, mají pocit, že mají na ty holuby pečené do huby právo. No, a samozřejmě ano, a také většinou, když dochází k těmto dějiným změnám, tak určité skupiny se velmi často snaží za každou cenu udržet samozřejmě to řízení, což vidíme, a což potom vyvolává ty různé konflikty, které dneska taky vidíme. Takže já tohle beru jako průvodní jev té, té vlastně změny. Tak to znamená, není to pro mě překvapivé. Není pro mě ani překvapivé, že eskaluje něco dneska na tom Blízkém východě. Tam nebyla překvapivá tolik ani ta Ukrajina vlastně. Jsou to vlastně, když se na to podíváme v tom historickém kontextu, tak to jsou děje, které v podstatě neříkám, že by to člověk odhadl na den a, a, a rok, kdy něco proběhne, ale vlastně nejsou tak jako překvapivé. Pro spoustu lidí, kteří mění právě proto, že tu historii neznají nebo nesledují ty věci, tak jsou jako překvapení a považují ty děle, děje za nahodilé, že se se zbláznil a tak dále, ale ono to tak úplně není. Jo. Tak ono bylo několik vyvolených vln válek, které byly samozřejmě naprosto nespravedlivé a které se dnes obracejí proti iniciátorům, ať už teda aspoň ty poslední, no ono to samozřejmě začíná Kuwaitem, Irákem, ale potom jako tady tou Jugosláví, kde už tady, dejme tomu emocionálně to jsme to vnímali mnohem více, no a pak tady máme prostě severní Afriku, Liby, to co se dělo v Sýrii bylo vyprovokované se vším šady Afganistán, o tom vůbec ani nemluví. Tam, jsme, tam nikdo neměl co dělat, prostě úplně od nás přece. A Tyhle ty vlny válek přece se e, dnes se obrací proti, proti těm původním iniciátorům a to jsou zase ti hoši, kteří měli pocit e, jaksi s e, tím velkým konspirátorem Břežinským, že si můžou dovolit cokoliv. Jednoznačně, jednoznačně, já jsem tohle začal vnímat právě velmi intenzivně a ještě bez třeba chápání některých souvislostí v případě války v té Jugoslávie a zásahu tam na to a podobně, kdy, kdy to jsem vnímal velmi jako úkorně. A, a, a bylo to tam velmi viditelné. Samozřejmě naše pozice v tom byla velmi nešťastná, protože ne, když se na to podíváme, tak sebové, jako, jak si vždycky stáli po našem boku, a byl to bratrský národ, vlastně. Jugoslávie nám mobilizovala dvakrát v historii. A my jsme se vlastně na tom podíleli minimálně tím, že jsme povolili ty přelety a ještě rétoricky a podobně. Takže to jsem vnímal velmi negativně. A to všechno, co jste zmínil, ano, souhlasím jednoznačně. Vidíme nelegální války bez, bez mandátu, a často prostě pod smyšlenými jako důvody, motivy a podobně. To prostě, prostě nehorázné věci, prostě, které se jenom opakovaly prostě to v nějakých titulcích a, a lidé potom brali vážně ty titulky a měli pocit, že ten náš bratr z toho západu to se s náma se všema myslí velmi dobře, jenomže mezi tím se celá ekonomika dostala pod jejího ho a stali jsme se kolonií a to jako, nechce nikdo do dneška slyšet a vidět, jako, že jsme opravdu jenom vysávání tak je to, je to vytváření ten obrázek té, té umělé reality, že jo? kdy ta mediokracie prostě funguje tak, jak funguje. A zase já jsem tady tohle začal velmi vnímat uh, v případě toho 11. září, kdy také bylo vytvořeno nějaká asi umělá realita, ta média ji vlastně vytvořila a potom hm, tam toho gradovat, kradovat, pak tomu i dál. Viděli jsme ty smyšlené příběhy kolem Iráku, Afghánistánu, vy jste zmínil že Syrii a podobně, dneska to vidíme kolem Kolem Ukrajiny, vidíme to kolem toho sporu Izrael, Irák a tak dále. Ta média neustále pracují se stejnými šablonami, vytváří umělou realitu. Konzumenti těchto informací, samozřejmě pak to mění ten jejich světo, názor, světo pohled a je to, je to, je to zajímavé to sledovat no, v podstatě. Přitom by člověk řekl, že už to uráží e, průměrnou inteligenci, ale ono ne, e, protože pořád opakované triky a triky nezajímavé, hloupé, ale přesto se tomu věří. Ano, no, je to spodivé vlastně. Po těch vlnách válek vrátíme se potom k těm současným samozřejmě. Řízená vlna migrací, co, co si o tom myslíte, to, to, to, samozřejmě to souvislo i s těmi válkami. Je souvislo to s rokem 94 s Barcelonskou dohodou, že budou sem přijímáni migranti, kteří potom přišli z takzvaných jaksi válečných zón, které tam třeba vůbec ani nebyly. Ale šlo to prostě zatížit evropskou ekonomiku, dělat problém a vydělat na národních rozpočtech. Jako speciálně zločinec Soros, jako ten přece vydělával na všem. I že si prostě nepovdem, za státní peníze nechal pro třeba jakýsi tábor, třeba v Rakousku. Na všem prakticky se vydělával jenom že tím, že se tahali peníze z národních rozpočtů, případně z Evropské unie. Ano, ano. Pokud se podělá na tu migraci, je to, jak to zmiňujete, začít, že tu ekonomiku. Samozřejmě druhá věc je možná také bychom se na to mohli dívat ještě tím druhým záměrem na trošku tady pozměnit obyvatelstvo, získat voliče. A tam bychom to mohli se dívat až na ten alergiho plán, že známý a 30. a 20. století a potom římský klub a podobně, kdy v podstatě tady byly ty teorie o vytvoření nové rasy, která bude podobná starověkým egyptanům, že rasa a podobně. Takže to by všechno zapadlo do sebe, protože samozřejmě jako říkat, že tu migraci nelze zastavit. Je jako nesmysl a to <laughs> také uráží inteligenci, že o čeho máme, armády a podobně, že to nelze kontrolovat. A pak vidíme, jak neziskovky nám ty migranty sem dováží od pobřeží z a podobně, jak to někdo financuje, jak na tom někdo uh, profituje a, a, a tak dále. Takže tam lze vidět, nebo jsme mého polu tyto dva rozměry. Řízený nějaký plán na dovoz jako obyvatel a, a mix tady obyvatel a druhý plán samozřejmě poškodit tu ekonomiku těch zemí a vydělávat na tom. Určitě. My jsme hledali kdysi tu praktickou filozofii, ve které je to všechno obsaženo, Klárkyho, jak to vlastně bylo s tím sponzorováním. On to sponzoroval sám, Soudruch Rochild. A potom dokonce šla dostoupit ta část vydání, kdy bylo napsáno, že to sponzoroval, protože s tím nechtěl jako by mít, být spojen, ale samozřejmě šlo mu o to, aby se to realizovalo. Tak to je, je taková pikantnost, to, je to, co vyšlo v Němčině ve Vídni kdysi. když jste, jste zmínil tu pikantnost, tak podobná pikantnost by mohla se objevit ve spojení s Marxem Engelsem, že jo, s kapitálem, kdo, kdo zadal, aby se napsal, kdo je financoval ty lidi a tak dále. Takže to je podobná linka, no, kterou jste zmínil. Pořád stejná linka a pořád stejní lidé a pořád jim jde o to vydělat na jakémkoliv politickém hombuku a tvářit se, že jak si ještě dělají to nejlepší, co můžou, a že jsou to filantropové. Ano, ano, přesně tak. Slovo filantrop je kouzelné v tomto spojení. Filantropie je slovo, na které jsem velmi alergický. Jakmile někdo o sobě sám řekne, že je filantrop, tak prostě jsem se mi zježí všechny chlupy. E, potom zločená covidová opatření. To přece další, byla přece další úžasná vlna e, velkého, e, jaksi, e, velké snahy. Jako, jako definitivně asi tady vysát, co se dá prostě zúžito to hrdlo, e, kterým se zlikviduje průmysl. Definitivně vysá, co se dá, ano, průmysl, zároveň já tam ještě spatřuju test toho globálního řízení, omezování slobod, ten, ten řízení toho sociálního supersystému, jak ti lidé se vlastně budou chovat, a to znamená i nějaká možná příprava na to, co, co vidíme, že, že je v plánu, jako je právě digitální identita a věci s tím spojené, takže ano, ano, to bylo pěkné a opět jsme tam viděli tu roli těch médií, opět jsme viděli ty stejné matrice, vlastně fungování médií a opět ty stejné scénáře, takže jedno, jednoznačně, no. Kdy, jak vy jste alergický na slovo filantrop, tak já jsem alergický na slovo pomalu vědecký a a věda, no, v tomto spojení, teda. Tak věda, věda by byla sama v pořádku, kdyby dodržovala sama svoje zásady, které se vyvinuly v 19. století, kdy, jak se se vědělo, že teda musí tady být nějaká hypotéza, musí být nějak dokázána a tak dále. A pořád, že je možné potom to celé zvrátit, protože se může přijít na to, že jsou důkazy úplně jiné a že jsou tady protidůkazy a tak dále a tak dále. No a jedno tady prostě se z vědy udělalo náboženství přece. Ano, ano, ano. Tak jsem to také myslel. to znamená v úvozovkách věda, že jo, ten vědecký konsenzus, té části té skorumpované vědy, ale zase to bychom museli zpátky do té historie, té teorie toho technokratismu, že jo, která vlastně zase v těch 30. letech, jo, toho 20. století tady vznikala, která vlastně tohleto, kdy oni ty noví tady loutkaří vlastně recyklují, že jo, kdy vlastně ona měla v sobě... V podstatě to kolektivní vlastnictví, ale v podobě jaksi ří, ří, řízené, řízené vědci a inženýry a akademiky a podobně. To zná pro to to zase, toho to globálního kapitálu s tou akademickou sférou a tak dále. Tak jo, to tady spatřuju spatřu já v tom. No. Protože lidé potřebují náboženství, ale když ho označí za náboženství a které je třeba vedeno dobrými úmysly opravdu, tak je to v pořádku. A když tomu začnou říkat věda, tak o toho očeká něco jiného. Nějaký racionální, hmatatelný, ověřitelný úsudek. Ano, ano přesně, tak, přesně tak. A to náboženství tady vidíme, tak vidíme to klima klima náboženství. Že ho? Viděli jsme náboženství zdravotní tady a tak, a tak dále, no. Civilizační rakovina je třeba hnutí LGBT, jako to je něco, co vzniklo za rozvojem vypjatého feminismu a já nevím, jak se s tím vypopacujete, ale prostě pro mě tam je ten zárodek toho, toho zvěrstva celého. Já to vidím jako součást toho procesu, jakoby vykořenění lidí, rozvratu prostě těch tradičních hodnot a toho lidí, No, protože skutečně, když těm lidem řekneme, že není jisté ani to, jestli jsou muž nebo žena, že, že děti se rodí ze, ze stahu muže a ženy, no tak samozřejmě pak už spochybníme úplně všechno a jsou jsem vlastně s váma, že to je velký problém a je to ta agenda, která je součástí té celkové no, agendy. No, ne, tak protože někde se do toho chtěli vnést až příliš emoce, že jo, což bylo při tom převratu, jsou to zase děsaný lidé, e, to znamená, že na počátku 20. století, e, jak říkám, vypjatý feminizmus prostě, e, byl prostě tím e, spouštěčem e, potom toho, kde to skončilo, že jo? to znamená jako celou, tu, celou tu slavnou, celou tou slavnou gendrovou historii, e, gendrová studia, co to prosím je, prostě, co, co to je, čemu potřebujeme gendrová studia, ono do, dokonce z toho někdo má jakési, jakési magisterské tituly. No je to, je to neuvěřitelná, je to neuvěřitelná věc, no, je to, je co k tomu, co k tomu jako dodat, no. Gendrová studia to je opravdu kouzelná věc, kouzelná specializace, která zjevně teda když se na to podíváme racionálně, nic pozitivního neprodukuje, nic nevytváří, je to úplně zbytečná věc, ale vzniká to a my to financujeme a sami sobě kupujeme hrob, no? no řízená energetická krize, jako jak, jak vidíte ten vznik té krize, z jakého, samozřejmě jsou tam nějaké ještě geopolitické souvislosti, ale všechno bylo přece nějakým způsobem využito. No, já to vidím jako součást, řekněme, to, toho celkového plánu, já to takhle jsem s takový, že to stále opakuju, ale toho globálního řízení, kdy vlastně je, je to ta ideologie, že jo? to znamená, to globální řízení směřuje k ovládnutí vlastně, to ovládnutí to, toho řízení těch, těch lidí, řekněme, z totální závislosti, aby byly manipulovatelní, no a ten, ten, ta energetická krize je součástí Green Deal, ten Green Deal přímo vyvolává, že jo? to znamená, že Green Deal je to náboženství, pod které by mělo sjednotit ty lidi pod nějakým bohulivým záměrem prostě ochrany přírody, s tím to nemá nic společného samozřejmě, to je, to je jasné, zároveň víme, že je to jedna z prvních ideologií, stejně jako byly ty, ty řekněme, komunistické, fašistické a podobně, které také samozřejmě vždycky se zakrývaly něčím, jako byl jako bohulibím, že na počátku, ale pak se ukázalo, že to je trošku jinak. No tak tady je to také. Tady, tady ale není ústřední postavou člověk, ale klima, což je velmi zajímavá, taková novinka, že ten člověk naopak, no naopak je vlastně problémem v tom, v tom systému. No a vytváříme tady umělé náboženství, Bojeme s CO2, které samozřejmě ten, tady není žádným problémem, kdybychom to potom rozvinuli, jako to zase na samostatnou diskuzi, vytvořili jsme to, tohoto nepřítele, ten, tento projekt na součástí toho je samozřejmě vyvolání energetické krize a oni se ostatně tím ani nezastírají. Já myslím, že oni to říkají, že cílem toho je změnit chování lidí, aby prostě ty energie pro ně byly tak drahé, aby změnili své chování. To znamená, jinými slovy, oni v podstatě chtějí tu změnu na vš ve všech úrovních lidského, lidského života. My jsme tady zmínili, nebo zmiňujeme teď teda Green Deal, je už součástí, nebo je součástí té agendy ESG, to znamená, ne, to je ten env environmentální pilíř, pak tady máme ten sociální, vy jste zmínil LGBT, to patří určitě tam, pak je ten systém toho řízení, to znamená, přes ty nadnárodní organizace, které se do toho zapojí, ziskovky, stát a tak dále, směrem k nějakému, k nějakému cíli. No ale vidíme pak ty další samostatné projekty v této agendě. My jsme tady zmínili, nebo já jsem zmiňoval digitální identitu, mohli bychom to propojit se CBDC digitálními penězi, mohli bychom to propojit se zákazem a úče spolovací no, s 15 minutovými městy a tak dále a vidíme, že tady vzniká jakýsi v podstatě, řekněme, digitální koncentrát, který, pokud by sklapl, no tak ti lidé jsou zcela vydáni na pospa s těm řídícími elitám a, a ještě do toho procesu vejdou tak jako postupně slámou metodu, že to ani jakoby nevnímají a ještě mnozí toho tleskají, protože přeci jako s digitální peníze, to je super, to je hodně zjednoduší život a, a tak dále, jo. Digitální identita je taky pohodlná, takže vlastně řada lidí ještě, ještě to vlastně vítá, a nevší, ne, ne, ne, jako nevšímají si toho, že vlastně to pracuje proti něm jako celok. No, e, teď ale samozřejmě se dostáváme do jako nové situace, se dá říci, a myslím si, že nebyla úplně čekaná, abychom si nemysleli, prostě, že všechno je jenom řízeno, spočítáno a takhle. Člověk mění, pán bům mění, ono to není vždycky tak úplně jednoduché. Nová dělba moci. Co tomu říkáte prostě? Nové těžiště moci ekonomiky v Ázii, BRICS, posílení Ruska, podle mého soudu, nebylo úplně tak čekané. A vzestup rozvojových zemí právě proto, že se vytváří nová atmosféra. No, já s tím taky souhlasím, že žádný lidský plán nevěde na 100%, přesně tak, jo, je to, to zná vznikají nějaké neočekávané situace, stejně jako i v té historii. My jsme tady zmiňovali tu první druhou se válku, ty plány, které probíhly, oni taky vlastně zdá se jako nevyšly, proto se o ně byl pokus znovu je, je realizovat. Takže ano, vznikají tam neplánované situace, tím pádem uh, se námi otevírá nějaké okno příležitosti na těch změnách se podílet a využít jich, když bychom to dokázali, které já teď jakoby vnímám. Proto já říkám, že jsem přesvědčen, to dobře dopadne, to globa, ten globální plán jakoby nevyjde. No a přesun vlastně těžiště toho globálního řízení je myslím, všem, viditelný. je, myslím, všem viditelný, že to je ta Asie, blízký, možná východ také, ne, ty země toho Brixu. jednoznačně, jako to vnímám. Já myslím si, že ten kolektivní západ jednoznačně ztrácí, ať už Spojené státy, Evropa, bez diskuze, a to se přesouvá někam úplně jinam. No? No člověk to vidí na těch různých palcových titulcích, které se snaží reagovat na e, mnoho věcí, které jsou vlastně úspěšné a bagatelizovat je. To se vždycky pozná, když je ta snaha příliš e, asi všetečná, tak, e, tak je vědět, že teč robot. Bagatelizovat je vyloučit, Já mám takový hezký příklad, kdy 17. března Čína spustila ekvivalent vlastně SWIFTu, to znamená mezinárodního, mezibankovního systému vypořádání, že jo? A Číně ho spustili 17. března s tím, že to spustili pro země ASEAN, to znamená pro 700 milionů obyvatel v té jihovýchodní Asii, to znamená, jako ty země jako Vietnam a Malajzie, Indonésie, Singapur a podobně. A pro země uh, toho arabského světa, toho blízkého východu, tam jako jsou spojené arabské emináty, Saudská Arábie a podobně. A tady média to vůbec jako vymlčila evropská, psalo se o tom v Americe dílem, psalo se o tom samozřejmě v Indii, v arabském světě a tak dále. Přitom ten systém je naprosto revoluční, protože umí to mezi bankovní vypořádání, mezinárodní, udělat za 7 sekund, na rozdíl od toho který kterýmu to trvá tři až 5 dnů, a má nižší náklady o 98%, takže vlastně má potenciál odklonit někde 40% světového biznesu od toho dolaru velmi rychle k tomu RIMIMBY, respektive k tomu Jovanu. A tady se o tom jako by nemluví, přitom to je vlastně dokonce do ekonomist někde o tom napsal článek, že to je nový Bretton moment, Bretton 2.0. To přepisuje vlastně, přepisuje to globální finanční řízení možná, jo, a dokonce, že to je možná jeden ze dvou kroků k zavedení té měny Brixu, dlouhodobě plánované, kdy toto tvoří infrastrukturu a tam jina se na to naváže. Takže přesně jak říkáte, jo? buď to, to jako bagatelizovat, nebo to vymlčet lépe. No tak didolarizace pravděpodobně probíhá, dokonce jsem přesvědčen, že když to nezvládl šéf v Fedu před, je to dva roky asi, když dostal ten úkol, že to má dokonce tehdy roku učinit, tak se na to šlo politicky. To znamená, dnes to má podle mého soudu na zádech Donald Trump, že má jak si tu provést. A Protože všechno se strašně zdražilo. Ten, ten, ten stán přece, ten deep state je drahý právě tím, že tím, že je tady obrovská inflace a jestli se nějakým způsobem nestane něco s tím dolarem, no tak to nemůžou financovat. Nemůžou financovat všechny ty nohsledy. Konec konců všude možná se všechno možné dotuje, včetně médií. Konec konců každá ta prapodivná neziskovka je nějakým způsobem dotována. To znamená, pořád tečou peníze ze státního rozpočtu. To si přece ten Donald s, toho, s tím týmem velmi silně uvědomí když se snažili škrtat, co se dá a měli by toho škrtat prostě mnohonásobně více. Takže to, to mě zajímá na tom, co si myslíte o dedolarizaci, když jsme teda u těch peněz. No, tu dedolarizaci my vlastně vidíme, vnímáme, že, že probíhá, vidíme, že ten objem toho dolaru neustále, sice historicky pomalu, ale neustále jako klesá a teď se trošku zrychluje ten proces, to taky vidíme, vidíme, že řada zemí a v podstatě dneska které legitimizovaly třeba ten petrodolar, jako je Saudská ráby, Spojené emiráty, dneska jsou schopny, jak si prodávat ropu za jiné měny, národní měny, za yuan a podobně. Um, vidíme, že Čína se zbavuje vlastně amerických nebo dolarových aktiv, velmi významně, velmi jako rychle. Jaký bilion vlastně uh, těch dolarových aktiv uh, prodala. Řada zemí nechce dneska nakupovat důlopisy americké, vidíme, že Fed vydal Nedluhopisy za 50 miliard dolarů nikdo je nechtěl koupit v podstatě, takže musel natisknout peníze, dolary, aby je vykoupili sami. Takže ten proces dolarizace probíhá. Já vlastně v té východní ázi, kdybychom se podívali, jak tam vidíme, že za posledních 15 let se objem obchodů mimo dolár zvýšil prostě z nuly na, na, na 50%, jo. tak vidíme, že třeba Loni mezi Ruskem a Čínou 90% obchodů proběhlo v národních měnách, mimo z lo, logických důvodů. A zdá se, že teď jako zrychluje a že právě ten CIPS, ten, ten čínský systém může vést skokové skokovému, skokové změně, což samozřejmě by znamenalo obrovský otřes finanční, nejenom na americký dolar, kde sami americké ekonome odradují, že by se propadl na 40% současné hodnoty, Samozřejmě to by znamenalo propad také amerického HDP na 40% hodnoty, že ten výkon už by nebyl jaksi saturován nebo jaksi na steroidech díky tomu, že všichni ten dolar drží v rezervách a používají, ale odpovídal by reálnému výkonu té americké ekonomiky. Ale to by samozřejmě znamenalo i přes navázaných měn, jako je euro, potažmo česká koruna, se těch měn, takže to by bylo poměrně významný, významný, významná věc. Na druhou stranu Zdá se, nebo někteří mají za to, že vlastně ten Donald Trump a lidi kolem něj na té neutralizaci vlastně sami pracují, že jim jde o to, ale aby proběhla relativně pomalej, aby to nebylo skokově. Protože oni vnímají, že pokud mají bojovat s tím Deep State, nebo mají za to někteří, že to vnímají, takže potřebou zbavit té moci nad tou globální světovou měnou, která jim dává určitou moc. Takže tam by to mělo i logiku, že vlastně i v zájmu té Ameriky, řekněme, Ameriky jako takové, by bylo, aby ten dolar se světoho rezervní měnou, protože ono on konec konců to i uh, dělá z toho amerického průmyslu nekonkurenceschopný, že jo? protože díky té vysoké hodnotě toho amerického dolaru to poškozuje tu americkou ekonomiku průmyslovou jako takovou. Takže za mě ten proces probíhá, m, velmi pravděpodobně zrychluje. Čili se blížíme do nějaké finální fáze možná. Já si myslím, že kromě ekonomiky, prostě že, o to, že ten obrovský aparát, který prostě se udržel, jak, jak udržel, tu Ameriku v pozici světového četníka, tak se nedá prostě držet to, takovou měrou, která prostě je takhle inflační teď. Vlastně. Ale, ale jako jenom pikantní je, že v podstatě jedni z posledních, někdy ten paritní dolar drželi, jsou vlastně ty Číňani, že ti drželi dost dlouho dolar na vodu. Ano, ano, samozřejmě, protože vlastně i v jejich zájmu je, aby to proběhlo neúplně skokově, protože v tom nějaká aktiva držely, a ještě stále drží, když teda ten objem se výrazně zmenšil, takže podle mě zájem u všech zúčastněných, a pokud to má dojít, aby to do, proběhlo nějak jako pod kontrolou, no, aby to nebyl úplný, úplný kolaps. Záchrana střední Evropy, nakolik je pro vás možná, protože Česká republika je jedna věc, ale přece jenom ono, když nejsme pohromadě trošku v nějakém větším houfu a historicky jsme vždycky byli, ta střední Evropa měla svoji politiku, to jsme to zapomněli, tak jak vy vidíte tu situaci středo Evropy? No, já myslím, že my, my vlastně vidíme i v té historii, že když jsme nedrželi tady pohromadě, jak to dopadlo, myslím si, to bylo před druhou světovou válkou a ta politika, která tady byla, myslím, Benešova nebyla úplně šťastná. V tomto smyslu z toho bychom si měli vzít velké ponaučení. Takže za mě určitě střední Evropa má šanci a mohla by využít právě tohoto okna příležitosti, které se tady otevírá, ale je to o tom postupovat koordinovaně společně. Máme tady společné zájmy. Já to znám minimálně na té platformě Vyšegrádu plus další země, určitě jako je Rakousko, jako, jako je Srbsko, příkladu a tak dále, některé ty balkánské země. Tady by měla vzniknout nějaká společná, řekněme, když ne Unie, tak společenství zemí, které by postupovaly koordinovaně, jednoznačně. No, jste to asi veliký um a velkou diplomatickou schopnost, což nám docela schází. Řekl bych, že v době, kdy se velmi rozhoduje, a my už moc toho moc možností nemáme, na té diplomatické úrovni, na úrovni mezinárodních vztahů, to je teď mimořádně důležité, tak my prakticky nemáme nikoho, kdo by byl schopen tímto způsobem uvažovat, protože my se musíme bavit i s těmi, kteří nám mohou být nějakým způsobem nepříjemní, třeba poláci, jako jsou důležití, je to originální mocnost. Je důležité začít vytvářet nějakou identitu společné střední Evropy, která může být i do určité míry nárazníkem mezi východem a západem. Souhlasím, souhlasím s vámi. Vy jste zmínil to Polsko, tam přesně to je. To je ta naše historická věc, kdybychom nedokázali s těmi Poláky najít nějakou společnou řeš už v době první republiky a stalo se nám to a vlastně i jim, potažmo, protože kdyby ty země byly schopné ko koordinované politiky, tak ten vývoj mohl být jiný. Stalo se nám to osobným, je to nějaké memento. Takže určitě je to o nějakém umu, je to o nějaké diplomaci, je to o těch společných zájmech té střední Evropy. A to, že nemáme v tuto chvíli jako lidi úplně v, v, tady, kteří by to byli schopni minimálně v těch pozicích, v kterých ti lidé jsou dneska, tak to je zejméno. no, pan Vypadský to asi nebude, teda. Nechci mít že to stále nevypadá na to Iplně. No, když se ještě podíváme na ty poslední války, které jsou že evidentně prostě uh, rozhodující pro to další určení uh, uh, věcí příštích. Uh, Rusko-americká válka na Ukrajině, jako takhle já ji pojmenovávám, máte pocit, že to je jiná válka? Ne, ne, ne nemám ten pocit a myslím si, že ta administratova Donald Trumpa to sama řekla, a bylo to zřejmé od počátku, to znamená, samozřejmě každý, kdo to říkal, byl, byl ruský, ruský šváb a byl to konspirátor, ale dneska vidíme, že to tak je. Mimochodem, zase taková odbočka, když jsme u, to, u té administrativy Trumpovi, která toto zmínila, tak tam vidíme stejně to USA, jako financování, to zájmové financování různých práv, neziskověk a podobně, to tam jsme taky viděli a taky se to odhalilo. A také je to viditelné díky, díky těm změnám tam. Tak, ale lidé, kteří nechtějí, jak to nevidí stále, že to, to vidíme taky. Yes. No Jasně. Uh... Samozřejmě, je to rusko-americká válka, je to, je to prostě tak. Protože když si nesrovnáme ty noty, aspoň, aspoň takto, já si myslím, že bychom měli v té reflexi alespoň k tomu listopadu 89 nebo listopad 89, abychom pochopili, kde se vůbec nacházíme, tak bychom si měli prostě ty současné jevy aspoň jako docela pojmenovat. Já samozřejmě chápu, že pro spoustu lidí je to velmi složité, protože tím, že nerozumí historickým souvislostem, tak tím to přijde absurdní, když řekneme rusko-americká válka, protože prostě pro ně je to pro ně je to přece jasné tak jak to napsal i dnes nebo se znám, ale jak se jak kdo rozumí těm věcem, jak si trošku dohloubky, tak ví, že to nic jiného nebylo že prostě Majdan byla, byl americký projekt samozřejmě živený zároveň ale to zase prostě pod americkou pod americkou hůlkou například s německou nerací konrátu a nebo celou řadou dalších prostě spolků z Itálie, ze všech možných stran, ale dobře, ale řekla bych, že jako ten jeden jeden je si nocoval. Ano, ano, a zase ty informace jsou dohledatelné konec konců. Já myslím, že paní Nulandová, nebo kdo to bylo tomu tom mluvila, že kolik investovali do toho Pět milionů, to, to říkala no. paní Mulandová. to si myslím, že jako bylo velmi ještě, ještě zkrátka, že to no. bylo úplně jinak, ale pro mě bylo třeba zajímavé, že 500 projektů udělala nadace konrad a Renoura, což je jedna z největších nadací světa, nadace CDU německé. No. To je docela, docela ostré, jakože jako, zrovna no. Němci organizují banderovce. No, je to tak a vidíme zájmy Bidenové rodiny na Ukrajině a podobně. Ty nitky tam zase jsou, jsou jako i viděty a přitom ty informace jsou jako dohledatelné. Já jako největší problém spatřuji neschopnost lidí vlastně diskutovat, že vidíme to obrovské rozdělení, takovou tu záš, nenávist o těch věcech se vůbec jako bavit. To je největší problém, který podle mě musíme překonat nějakým způsobem, jakom byli schopni si povídat a pak se můžeme dobrat nějakým jako závěrům rozumným, no. Izraelsko-Iránská válka. Toto se teď stalo. A zároveň do toho, do toho poměrně překvapivý. Zdá se, že přes překvapivý, ale si myslím, že mezi řádky to se vyčíst. Úder hypersonickými raketami na Izrael. Čímž byl vysloven jakýsi nějaký nový geopolitický manifest? No tak ano. Zároveň vidíme a zase mozí jako znalci věcí říkají, že ty rusko-americká jednání, které probíhají na pozadí, jako ta Ukrajina údajně začíná být okrajovým tématem a jsou tam jiná téma, je to je právě to, to geopolitické téma, to rozdělení těch vliv, sfér vlivu no a tak dále, no ten Irán v tom hraje určitě, určitě roli a já myslím si, že poslední zprávy jsou ty, že údajně americká administrativa souhlasila s tím, aby vlastně Putin vedl jednání mezi Izraelem a Iránem na, na nějaké déeskalaci toho konfliktu. Takže to by zase zapadalo do té změny toho globálního řízení a těch sfér vlivu. Takže mm, ano. Že ano. Je... to tak, no. Mám ještě poslední taková ta domácí kauza, ale nejde, nejde o tu domácí. Jde o to, že já považuji tedy za ten obchod s penězi opravdu e, za odporný a e, myslím si, že bitcoin to je ta nejodpornější e, podoba. E, myslím si, že bychom se měli na tom pozadí uvědomit, že ekonomická e, studia jsou v podstatě k něčemu, tomu čemu se říká economics, protože vítězí nakonec ekonomie je politická a to potřebuje zase morální zázemí, potřebuje důvod, který chápe obyvatelstvo. Politik pak hájí jeho zájmy, e, to znamená ekonomicky. E, takhle se nějak trošku představu, že se dělá skutečně národohospodářství. Co si o tom Bitcoinu myslíte a dejme tomu krátce, jenom napozadíte na pozadí těch současných událostí našich? Um, myslíte o Bitcoinu obecně nebo o té naší kauze tady? Obecně a můžete se zmínit krátce o naší kauze. Naše kauze. Já začnu tou toho kauze, tak to je takové velmi elegrační jako vlastně věc. To je až absurdní záležitost to samozřejmě. Korup, korupční a, a tak dále, to asi nemusíme moc rozebírat, asi všem zúčastněným bych řekl jakoby jasné, o co tam, o co tam jde, mě jako bývalému vyšetřovatelé, vám jako policajního prezidentovi možná ještě více, a, ale pokud se podíváme obecně na ten Bitcoin, no tak uh, bychom si museli definovat, co to je, že, jak to vzniká, k čemu to slouží uh, a tak dále, no, je, to, je to prostě, uh, je, je, to, je to virtuální věc, je to počítačový program, je to Není to hmatatelné, je, je to nějaká virtuální, digitální, digitální měna, spekulativní záležitost, byl bych tomu obecně asi také velmi, velmi jako opatrný. Jo? Mám asi na to podobný pohled, jakoby vy? No tak jde mi o to, že když jsme se shodli na tom, že se nemá obchodovat s penězi, no tak s čím tady obchodujeme? S čím opravdu obchodujeme, když jde o ty kryptoměny všechny? No tak v případě kryptoměny, když to vezmeme a absolutum obchodujeme s ničím, protože ta kryptoměna neexistuje. Že? To je, to je matematický, mat, ten matematický vzoreček, je to nějaký algoritmus. Zná, ten bitcoin je, je kryptovaný kód, není to nic nic jiného a, a, a pro jeho přesuny se používá účetní kniha, kterou nazýváme blockchain. Že? Jako technologie, která určitě je zajímavá, a, ale je, bez, jedno bez druhého nemůže, nemůže jakoby fungovat. No a pokud teda se bavíme o Bitcoinu a se na tom, že to vlastně jako neexistuje, že to je nějaký matematický vzoreček, který vzniká tou takzvanou těžbou, kdy je prostě nějaké z, m, propojená síť počítačů, které se dělí o nějaký jako a, svůj, svůj částečný výkon pomocí jaksi luštění a, matematických jakoby vzorců generuje nové Bitcoin, je to nějak jako naprogramováno, no, tak v podstatě obchodujeme, obchodujeme, s, obchodujeme s ničím a je to postaveno na nějaké důvěře a na nějaké poptávce, a to je, to je všechno. Nemá to reálnou hodnotu. To znamená, on je, on je to ještě dál. Když se bavíme o papírových penězích, v těch dnešních, tě, té fiatněně, tak tam ta iluze peněz už jakoby téměř zmizí, ale stále tam nějaká je, protože přece jenom to má ještě nějakou materiální podobu. No a ten bitcoin, ty kryptoměny to posouvají ještě dál, tam už vlastně není hodnota žádná, není tam materiálno žádné. No a pokud. Vlastně pak vezmeme to, co komunikují ty státy, že oni budou zpravovat takovou tu lepší kryptoměnu, to znamená ty CBDC, digitální peníze, které vlastně jak si ještě posouvají dál, ty kryptoměny, které jsou, řekněme, decentralizované, tak to CBDC to ještě centralizuje. Tak se dostáváme k tomu, že vlastně ta iluze těch peněz by se úplně rozplynula. V nějaký moment, kdyby ti lidé to pochopili. Jo, že nějaký, nějaká jedna entita může nejenom vyrábět peníze, ale také stávat oběhu a může přes toto, přes ten absolutní přehled, díky tom, tom spotřebním chování těch lidí, řídit jejich spotřební jako, chování. Takže to je velmi jako, nebezpečné. No. Takže ale jestli se ptáte, s čím jako v této podobě obchodujeme, no, tak zničíme. Je to, velmi to, děkuji, je... velmi děkuji. Ano, to je moje přesvědčení. Tak. Hm. Milí pane Roberte, já vám moc děkuju za rozhovor a taky za to, že se snažíte vydělávání peněz spojit s obrozenectvím a vzděláváním patriotů, protože to je nejúčinnější. Já vám moc také. a moc děkuji, jsem tady mohl být dvou potěšením. Mm -hmm. S vámi, milí poslovači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevežme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na pravou změnce uslyšíme opět v pondělí 30. června v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počuťa.